Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Филип Жак. Пътешествие под звездите. 8000 кмасам, пеша, от Египет до Сантяго де Компостела. Можех да си представя това приключение, но предпочетов да го изживея. Първа част и най-големите пътешествия започват с малки стъпки. Лаот първи. 12 милиона крачки към звездите, Синайската планина, на върха на която бях опанал постелята си върху грапава стална платформа, бе обгърната от тишина. Бях сам пред генезиса на света. Съзерца небето, завладян от емоция, която не можех да сдържа. Пък и защо ли да го правя? В този миг сякаш всеки атом от тялото ми бе изпълнен с мир.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 за да подсилят молитвата ми и да получат в замяна необходимата сила да успея да доведа до край на удничавото си начинание, което едва започвах. Няколко часа по-рано заобиколих манастира Света Екатерина и тръгнах да изкачвам свещената планина по Камилската пътека, един от двата възможни пътя на среща ми група монаси и милиани от да се опитваха да се спуснат по същата тази патека, като монахините буквално се бяха увесили на ръцете на придружителите си. Връх Моисей, или Джебел Муса, е свещено място за три големи монотеистични религии и привлича поклонници от цял свят. Митичен извор на свята история, където според Библията Господ се е показал на Моисей в пламъците на горящ храст и му е дал скрижали с десете Божи заповеди. На същото това свято място евреите са получили тората, а крилатият кон на Мохамед Тао Бурак отлетел, за да пренесе пророка от Мека в Иерусалим.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 Още преди да се е зазорило, група колебливи светоки се изкачиха на планината и разкъсаха мрака. Следвайте гида. Бяха организирани групи от Шармел Шейх от всякакви националности и вероисповедания, екипирани с лампи на челата вместо трето око, като част от тях бяха увити с покривало, наето от някое от заведенията за чай, разположени покрай трите хиляди издялкани от разкаяни монаси стъпала в скалата. Раят трябва да се заслужи. Малка придобивка за неколцината бедуини, които всяка нощ наблюдават как пред крехките им жилища се нижа цялата земя, осветена от бензинови лампи. Чай, чай, предлагаше превик на две под покривалото си бедуин и размахваше малък си немайлиран чайник. Цената на чаша чай нарастваше пропорционално на надморската височина. Навърха път него съучастник, покрит с купчина одеяла и на от 4-5 матрака.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 Бокра се показа отново, така както го е направил и през първия ден на сътворението, когато е бил изтлъскан като глинена топка от скарабей на име Кепри и е изплувал от първичните води. Слънцето се издигаше бавно над Синайската планина и разпръскваше синкавите си отблясъци по гранитните заоблени форми. Емоцията бе заема сред царящата гробна тишина. За пореден път звездата победи мрака и дари света с вдъхновяващата си енергия, водейки хората към светлината.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 Прашният път правеше няколко завоя и водеше към внушителния манастир в цвят Охра, чието контури вече се долавяха в дъното на тясната долина. Манастир Крепост, построен през 527 година от император Юстиниян. християнски клав сред Ислямска земя, който е съхранил зад стените си най колекция от ръкописи в света след тази на Ватикана, молеки през вековете за протекция всички завоеватели. Разположен зад Апсидата, паратисът на Горящия храст е не свещеното място на манастира, а от тук и на целия полуостров. Един от източно православните муна излезе от манастира и дойде до количката ми, Одисей, която вече бях успял да сглобя и позира за снимка. Можех да се хвана на бас, че брадатият гигант работи в кухня толкова мръсна беше черната му престилка. Нилос ми подари пръстен на манастира, въпреки че бе малко голям.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 Изчакъв чинно за золяването, изпънат като кобра на стол в чакалнията, наслаждавайки се на представлението, как се хвърлят кофи с вода и как служителите стилно забърсват с парца упода на летището под зоркия поглед на военни, застанали на пост, като пазителите на храма на Рамзас 2 в Абусимбел. В 6 ча, 20 милиона жители на пипаловидната агломерация на Кайро се събудиха.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 А чакането ми зависеше от добрата воля на египетските митничари, които блокираха колета в Кайро. Дали пък това не бе урок потърпение, който трябваше да получа преди заминаването си. Но да чакаш даха в Бунгал, разположено на 30 метра от брега на Червено море, при наем от едва 2 евро на ден, не е толкова лошо. След като премина първоначалният ми за проявената небрежност, си казах, че това е прекрасна възможност да опозная крайбрежието и да се потобя сред кораловите рифове. Запознах се с Люк Французин, когато срещнах в бедуинското селище. Висок, дълбокос, облечен в дълга бяла туника, с небрежна походка, Люк изглеждаше като Моисей, тръгнал към обетованата земя. Двамата решихме да направим кръщенето си по гмуркане, напътствани от Клара млада французойка, управляваща с мъжа си Център за гмуркане. Морското дън бе откритие за мен. Въпреки, че водата не е любимият ми природен елемент, не може да ни устоя. Червено море името произлиза от синьо зелените водорасли, че енойфита, които при смърта си се отсветяват в червено е наистина уникално. Той е затворено море на север, е оградено от Суецкия залив и залива Акаба и се простира до пролива Бапел-Мандеп. С средност от теси метра дълбочинато приютява 400 вида корали и огромно количество ендемични риби. Най-после успях да си получа така очакваната част срещу 27 евро. Като прибавим и 108 евро транспортни разходи, а уминиевата тръба бе станала златна.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 Планинари – едно от седемте бедуински племена в Синай. И ми разказа множество истории, които старите бедуини споделили около огъня на чаша горещ чай. Написа отясно наляво с калиграфски арабски букви няколко добре подбрани фрази, оказващи предстоящия ми маршрут, като завърши текста с инша -олах». Ако Аллах реши, спрян пред един от селските магазини, Одисей, се превърна в атракция за минаващите бедуини, които се питаха от каква ли раса е тази така натоварена Камила. Горкото животно, 21 литра вода представляваха само част от товара на Одисей. Към тях се прибавяха още килограм фурми, два пакета спагети, 5 консерви риба тон, осем сухара, 4 пакета китайска супа с фиде и конфитюр.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 Човек ще реши, че е на Луната. Впрочем, дали наистина имах нужда от карта, за да стигна до брега? Трябваше или да следвам асфалтовото шосе към Нувейба, или да напусна пътя и да вървя по протежение на долината Вади-Загра, която се спуска на юг. Провери за последен път дали всичко е добре фиксирано, след което нахлозих на раменете си системата за закрепване и дръпнах за пръв път 40-килограмовото вюле, което през следващите 12 месеца щеше да се влачи след маратонките ми. Приключението можеше да започне, манастирът, света Катерина, се отдалечаваше малко по малко. Още на първия контролно пропускателен пункт някакъв очукан и олющен бидон, изправен няколко километра след северния изход на селото, точно по следата на шосето, за да контролира десния път към Нувейба имах възможността да изпробвам ефикасността на картонената ми табела. УАУК ФОР ПС. Поход за мир ли, ме попита караулът, надвесен да прочете табелата, yes. For PS, да, за мир, мъжът взе подпечатания ми с всевъзможни визи паспорт, прелисти две-три страници, разклати документа надясно, после наляво, взра се в датата ми на влизане в страната и ми го върна, поглеждайки ме отново, good. Добре, добави той, поклащайки глава в знак на одобрение. Пред мен беше пустинята със своята необятност.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 Керваните сякаш изчезват, за да отстъпят мястото си на съвременни комуникационни технологии. Край на времената на Бартер, когато хората са вървели за дни, за да обменят информация, натоварени са всевъзможни стоки, животни, форми, кожени сандали, камилски седла, кожени мехове с вода и мляко, сушена риба, дрехи, кафе, зърно, ори и сидра. Комуникациите са станали високотехнологични и апетитът е нараснал пропорционално на туристическия поток и финансовата изгода от него. Някои са станали заможни собственици на хотели в Шармел Шейх или Дахапи видимо държат юздите на местната економика с паралелен трафик на хора и стоки от всякакъв вид. Арабският телефон се е трансформирал в портативен.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 През втория си ден срещнах Рико. Предния ден бях забелязал силует в кожено яки на мотор, движещ се в обратна посока, и дори се бяхме поздравили. Този път японката идваше от гърба ми. Казваше се Рико, а приятелката й, Сузуки, 250 сма, Сакура, пролет. Приятна непредвидена среща, точно такава, каквато обичам най-много. Кой би си помислил, че тази дребна симпатична японка бе тръгнала преди 6 месеца от Кейптълн в Южна Африка и бе прекосила сама, с мотор, целият африкански континент, а ти попитаме тя кога си тръгнал, ами, вчера. Изкарахме заедно поне част на банкета на пътя, разказвайки си премеждия, всякаш времето ни беше спряло. Рико бе журналистка и трябваше да напише няколко статии за приключението си в списанието, в което работеше.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 Не съвсем, гепарди, пустинни котки, диви планински нобийски козли и лисици също населяваха Пясъчната пустиня, която бе осеяна със скални скулптури и изпълнена с мистерии. Когато я от палатката си на другата сутрин, подскачайки тропежката в спалния си чува от пух, слънчевите лъчи вече докосваха хребета на най-високите стални планини. Събождах се като муния, но си най-не обича поспаливите. Доброволно или не?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 които искат да го чуят. Иншалуах! Няколко години порано моят малък принц, Фидел, две са седемте си стоманени пръстена бе превърнал земята в свое царство. Бях го натоварил с цялата си неопитност и за хиляда и три дни обиколи света необходимото време да осъзная бъдещето си на гълб тротър. Първият ми опит трябваше да бъде едно дълго и красиво пътуване, но само пътуване.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 Освен тях, всяка сутрин вземах витамин с под формата на сашеацерола, дребна череша от района на Карибите и Бразилия, 50 до 80 пъти по богата на аскорбинова киселина от портокала или лимона. Многоцветните знамена на 4 на 10 страни, които щях да прекося, представляваха меката мачта на «Одисей» и намекваха на движещите се зад мен превозни средства, че ще е добре да спазват дистанция.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 За четвъртата си нощ под открито небе реших да поставя палатката си зад бараката, наречена «Ресторант Судан», където суданецът Джамел бе избрал да се установи. Джамел бе решил да се възползва от строителството на газопровода Шармел порт Саид, който минаваше от другата страна на пътя, и в ресторанта си изхранваше ежедневно голям поток от хора. Няколко деца от съседното село дотичаха до мен и ми поискаха храна. Джамел ги познаваше добре и вали всеки ден да просят остатъци. Малкото момиченце, облечено в дрипи, черно като въглищар, и момченцето със също толкова вехта в с надпис Керс Милин, си тръгнаха с кашон, граня са ухляп и пакет от моите бисквити. Морето е красиво, особено ако се гледа отдалече като мираж, след 4 дни, флаш. В града пристигаше пешеходец, смъртващ на камила. Пътят се спускаше към градчето Нувейба, чиято най-голяма забележителност бе Ферибутът, свързващ този оази с южната част на страната и град Каба в Йордания. Стадо кози прекосиха улицата, няколко други пък се спряха над посипаните по земята Боклуци. Добре дошъл в града, някакво момиче ми подвикна от разстояние, Мони, Мони. Но за да се подсигури, в случай че странният чужденец, вързан за каруца и се озъби, се наведе и взе камъче.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 Напусна уродния си Алжир, за да направи в компанията на приятел Хаджилък дълго поклоническо пътуване до светия град Мека, където се надяваше да стигне преди Рамадана. Пристигнахме на йорданска земя в 22.30 ча, след безкрайно чакане в пристанището на Акаба, единственото йорданско пристанище, насочено на юг. Светините на града огряваха едноименното пристанище силно стратегическа точка, разположена между два напълно противоположни свята. На изток се простираше огромната територия на Ислямската монархия Саудитска Арабия с Девиза Си. Бог е един и Мохамет е негов пророк, която посрещаше ежегодно повече от 2 милиона поклонници в същения град Мека. На запад пък бе разположен израелският бълнеологичен курорт Ейлът, където водните спортове и големите туристически хотели привличаха лете и зима израелски и чуждестранни туристи, търсещи слънце, темни и удоволствия. Пристигнах късно в.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 Била починала преди 48 часа, спокойно, у дома, обградено от близки, но не и от мен. А беше едва шестият ден на пътуването ми. Тя имаше разклатено здраве от години, не бе ставала от леглото от месеци, но бе изчакала да замина, за да не провали проекта ми. Беше си отишла, изоставяйки прекалено тежкото за нея тяло като старо палто в дрешник, изнорено от труд, страдания и бремето на годините.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 Стаената в сърцето ми болка се процеждаше през всяка моя пора като вик на освобождение. За да видиш света в песъчинка, и рая в дивото цвете, улови без края в дланта си, и вечността в настоящия миг, Уилям Блейк, втори, царският път, и ядя в парче хляб под благодатната сянка на моста, под който се бях скрил. За да можех да вървя, трябваше да поемам поне едно минимално количество калории.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 Място извън времето, където водата и вятърът са издълбали каньони и изваяли лабиринти от монолитни стални блокове, оградени от стръмни червени високи скали. Намерените стални рисунки свидетелстват за човешко присъствие от хиляди години насам. Районът е бил населяван още през Неолита, а най-новите надписи датират от времето на набатейците 200 г. Пр. В автобиографичната си книга Седемте стълба на мъдростта.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 Но мечтателите на деня са опасни хора, защото те могат да действат в съня си с отворени очи и да го направят възможен. Та е Лорънс. Каква съдба е имал този Уелсец, роден през 1888? Бил е студент, археолог, авантюрист, шпионин, британски офицер и писател. Задълбочените да му познания по арабски език и култура са го превърнали в идеалната връзка между британците и арабските сили. Остановил е щаб квартирата си в «Лунната долина», заедно с принц Файсал бин Хюсейн по време на арабския бунт срещу отоманците по време на Първата световна война. Тук за този Уелсед се носят легенди. Прекрасните сцени от филма на Дейвид Лин, Лорънс Арабски, Сумар Шариф се завладели за винаги съзнанието на хората по света. Туристическите гидове се разбрали това и се се хванали за нишката, изворът на Лорънс, планината на Лорънс. Но друга част от биографията на Таре, Лоранс ме впечатлява особено, непознат за широката публика период от живота му, който е много близък до мен пътешественикът Велосипедист от юго-западна Франция. Колкото и странно да изглежда, Лорънс Арабски е започнал да пътувал от Франция, обикаляйки я с колело. Бил е на 20 години, когато е напуснал Саутхемптън на борда на парахода, вера, според книгата на Гипено, обиколката на Франция на Лорънс Арабски.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 Измиси краката, сръбна малко от пота ми, след което прекоси цялото ми зрително поле, пързалейки се по очилата ми. Когато напусна в бедуинското селище, Салах ни подари синкава кефия, която бях омотала около главата си. Месец октомври не е от най-топлите в годината, но по тези ширини, когато слънцето е в зенита си, и през октомври грее силно.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 Едва намерих сили да легна върху разпанатия сред празни каси матрак. Въпреки че лежах с затворени очи, земята около мен продължаваше да се върти. А закъпак не след дълго се появи цяла сурия деца, които забелязаха барлогата ми и се нахвърлиха да ме ругаят през оградата. Нямах сили да ги пратя по подяволите, пък и ако им отговорех, тяха да се надаха още повече. Игнорирах ги напълно и покрих лицето си с якето.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 Джиф Метат. Дай ми това, дай ми онова. Едно искаше часовника ми, друго ми дърпаше колитката. Опитав се да успокоя криво ляво цялата тази тълпа, която бе в състояние да ме освободи от товара ми за по-малко от две минути, но не беше нито моментът, нито мястото да се правя на много смел. Не можех да разбера защо изведнъж всички се разбягаха, докато след няколко минути не открив, че красивото ми пластмасово ветрило липсва. Завих наляво и поех по Кинс Аигуей царския път пътят, цитиран в книгата, числа 5 на Библията. По време на преселението Моисей поиска от царя на Идомейте разрешение да преведе Израилтяните точно по този царски път. Дали беше наистина библейски път, или просто трасето на Керваните към Лемен? Съществуват различни хипотези.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 Още по време на дългото ми пътуване през американските континенти от Аляска до огнена земя пропуснах да посетя за мой срам голяма част от копчините стари камъни, предназначени за туристи. О, извинете, археологически разкопки, нека боговете на майите, аттеките и инките ми простят и не ме убият на място. Единствено пирамидите, луната и слънцето на Телтифулакан в Мексико и Мачо Пикчо на инките в Перу бяха събудили възхищението ми.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 Красивата варда, с типичната за народа и нежност, и любезност, не изневери народовата си традиция, и ме покани да поспра за малко. Докато водата за чая се топляше върху огън от съчки, времето сягаш безприяло. В местната преса се появи статия на арабски за моя поход, което със сигурност ни се отрази благоприятно. Вече не бях просто «пътешественик», а «пътешественикът от вестника» Дреболия, която обаче променяше всичко.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 Печката изглеждаше домашно производство. Беше правоъгълна, с четири ниски крака и с кумин, излизащ отзад и поемащ вертикално нагоре през покрива. Скоро се затопли като в баня и се наложи да се дръпна метър назад. Преди да започне разговора ни с жестове, Салем напълни чайника и го постави върху печката. С часовник в ръка ми показа, че смяната му свършвала в 21 и едноча и че ще да се върне на другата сутрин. На своя ред завъртях стрелките и спрях на числото 7, разбираш ли, салем. Аз си заминавам в 7, че, тъй като домакинът ми трябваше да си тръгва и аз щях да остана сам, започнах да си представям как ще трябва да бя над инсталацията, докато се върне на следващото утро. Мислех, че сме се разбрали. Бях започнал да се настроивам за спокойната нощ, която ми предстоеше, и да се поздравявам за добрата интуиция да се отклоня към неочекваното щастие.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 А, не дай Боже, да влезе вътре в обувката, и на се превръщаше в фикс идея. Внушава си в продължение на няколко минути, че къмъчето ще намери от само себе си пътя да излезе, или пъкъгълче, в което да се скрие, но сякаш напок, за да ми даде урок по смирение, то ме принуждаваше да прекъсна хода си, да си сваля окачването, да напусна пътя и да си почисти обувката, за да стигна до центъра на селото.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 Село Дана Крайна Спирка след изтощителен 40-километров етап се намираше в подножието на Криволичещ път и бе потопено в мрак въпреки греещата луна. В далечината се появиха няколко светлинки наистина бедана. Дана. Уверих се в това, тъй като в сумрака се появиха няколко човешки силуета, носени от магарета, с които се разминах. Дана бе малко оце с каменни къщи, разположено в едноимения резерват, простиращ се от долината Риф до Вадия Раба. Резерватът беше богат на изключителна флора и фауна, красив туристически проект, реализиран през 1993 и целящ подобряване, условията на живот на местните и опазване на околната среда. Паспорт. Заповедта дойде от камионета, направила внезапно обратен завой и спряла точно пред мен, при положение, че вървях от лявата страна на пътя. Шегувате ли се, момчета? Кои сте вие?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 Можете да ми покажете риболовния си билет или абонамент на карта за списание, Мики. Разкарайте се, по пътя си имах разнообразни срещи, като почти винаги се протягаха ръце. Понякога няколко ръце се сбутваха коя от тях да ми предложи чай, друг път от мрачно дюкенче ми подаваха топъл, току-що изваден от фурната хляб, който отказваха категорично да заплатя, случваше се саковете ми да се пълнят всевъзможни плодове.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 След като си разменихме няколко любезности, които всеки пътешественик научава и отнася със себе си, диалогът ни приключи заради незнанието ми на арабски език нещо, за което съжалих. Тогава ми хрумна да опана на земята пътната си карта на Йордания. Изредих местата, през които бях минал, следвайки линията с оранжев, фулмастер отакава такава на насам. Вадирум, Петра, Дана. Мъжът кимаше ки в знак на съгласие. Градовете.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 Старецът, видимо уморен от ежедневната си гимнастика, вече можеше да седне на белия пластмасов стол. Измиването при людия към всяка от пете ежедневни молитви бе приключило. На неговата възраст вече не можеше да пада на колене. Краката му не можеха да се подчиняват на ритуалите на вярата. Нека ми устивията лах му прости. Но ако долната част от тялото му не можеше да издържи усилието на молитвата, то найгорната все още се подчиняваше.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 Знаех, че жените и децата отзад очакват да получат остатъка, но все пак. Едва бях отхапал от пилешкото буче, поставил деликатно кокала на покривката, загребал с пръсти няколко топки ориз и откъснал парче и хляб, за да го топна в вкусния сос, и Жозеф ме попита дали съм се нахранил добре. Ами, да отговорив, облизвайки си пръстите, а около мен се разнесоха уригвания. Храната наистина беше много хубава, но пък яденето бе прекалено кратко.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 Ефкина работна ръка, трудеща се седем дни в седмицата по зеленчуковите плантации, от сутрин до здрач, срещу месечна заплата от 150 до 200 йордански динара, около 200 евро. Оказа се, че програмата в края на деня е неизменна.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 Свещеното място, цитирано в Евангелието на Свети Йоанн, се намираше съвсем наблизо. През февруари 1999 Ватиканът бе признал официално бептизмзит като мястото, на което Исус Христос е бил покръстен от Йоанн Кръстител, а папа Йоанн Павел 2 го бе посетил и се бе поклонил пред него при визитата си по повод настъпването на новото хилядолетие. Мисля си за живота преди 2000 години покрай бреговете на Библейската река. Не ми бе трудно да си представя радостните смехове на перъчки, търкащи прането си в реката, и многобройните звуци на животните, теглящи товарите си по прашните пътища. Било е време, когато реката е течала свободно, без да подхлъжда очността на човека. Тогава водата е била в изобилие. Била е чиста и се е стичала нормално към това, което с течение на вековете се е превърнало в мъртво море.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 Откакто бях влязъл в Йордания, съвсеки изминал ден се ядосвах все повече и повече и точно това ме подкипна да искам среща с крал Абдалах 2 Мислех да предложа на монарха една добра екологична инициатива да инициира «Ден на околната среда». Ако се проведеше информационна кампания, било то и само в северната част на страната, за важността от опазване на планетата, то всеки йордански ученик можеше да събере с приятелите си цели планини от нейлонови турбички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 Крълица Рани Абдулах, на север. Измина е цял ден, докато стигна до периферията на града и се отдалеча от шумното и замърсяващо въздуха автомобилно движение. Около пътя се нижаха множество фидънки на какви ли не растения, като, естествено, не липсваха и малки маслини, посадени в стари метални бидони. Сирийската граница не бе далеч около 3 дни пеш. Само три малки дни нищожно разстояние, ако тялото ми функционираше нормално.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 Бях изтощен от изпитанието, а срещата ми с трима младежи в началото на града ме бе съкрушила. Разговорите им се свеждаха до една единствена идея, но муслим е еднакво много. No И все пак се намирах в този град, който с нищо не ме привличаше. Скоро щеше да се съмрачи, което не е най-подходящото време да се минава граница ако се мине сутрин.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 Щеше да прекара нощта на закрито, а аз върху матрак в задната част на магазина. В него влязоха два синовете на мъжете. Съдейки по коремите им, семейният бизнес беше очевидно един от най-проспериращите в района, за сметка на 150 бангладъщи, които работеха за тях. Последните били подслонени, а не настанени в сграда, построена срещу магазина. Впрочем, десетина от тях бяха излезли на тротоара и се опитваха да спорят с собствениците. Повече не можех да разбера. Един от събеседниците ми ме заведе до аптека в центъра на града, където симпатичен аптекар ми се притече на помощ, превръщайки се на мига в медицинска сестра. В крайна сметка, денят не завърши прекалено зле. Беше ден.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 Очуден и дори обиден, мъжът казал на Господ: Виждам, че точно в трудните ми моменти си ме изоставял, не, отговорил му Господ, стъпките в трудните моменти са само мои, защото тогава аз те носих в ръцете си, тази сутрин се чувствах по-добре. Самата идея, че ще прекуся граница, ме ентусиазираше.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 Погледнато чисто материално, дори и да пренесам самоголемите си куфари от багажника на такси до удобна хотелска стая, пътуването ни кара да помислим върху необходимостта от предмети, които понякога безсмислено пълнят багажа ни. Трябват ли ни наистина чи в панталони, трета тениска, пулувер, наръчник, който едва ли ще погледнем, музикален четец? Все пак всеки има право на своето, необходимо, и своето, излишно.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 че катаренето на планини с натоварено като магаре колело, за от усилие, лице и липсата на кислород допринасят за вземането на подобно решение. Пробвайте все пак. Дебелите ми вълнени чорапи бяха набързо заменени срещу ястие мексикански Фриджус, зелен боб, туалетната ми кърпа бе срязана на две, а неделният ми панталон изпъдна въобще от класацията, като си и да до сметка, че за мен предстоят само недели. Но не е ли нашият истински, багаж, това, което носим вътре в себе си? Не е ли състоянието ни на духа, изградено от победите и пораженията ни? Багажът ни не е ли свързан със страха от неизвестното и оптимистичните ни очаквания от живота? И накрая, не е ли самоотражение на тъжеста или лекотата на душата ни? Почувствах се горд, да не кажа щастлив, че успях да мина тихоналком пред военен пост, така че войниците да не ме забележат.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 Скъса коса и оплешивяващо теме, облечен в карирана Риза. Неговата широка усмивка издаваше радостта му. Връщам се в дава мика за той малко градче, разположено на 12 километра на запад. Заповяда и у дома, и ето, че Одисей се оказа за пореден път нелегален пътник в багажник на кола, пътуващ за точно толкова непозната дестинация, колкото беше и шофьорът преди няколко минути.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 Продълговатото му лице с красив бял мустък беше белязано от спокойствието на един изпълнен с преживявания живот. Носеше кефия и морско синия наметка върху традиционна туника, и така облечен, приличаше на мадрец. Амжат обясни, баща ми е Хаджия. Направил е всичко, което всеки мусулманин трябва да се опита да направи в живота си, ако има сили и разполага с достатъчно финансови средства, поклонни чеството в светия град Мека.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 Бяха ме уверили, тук даваш 25 динара и си готов. Наблюдавайки шофирането на някои сирийци, не бих се очудил, ако контрабандата с книжки е преминала от юрданската граница. Теглейки, Одисей, статутът ми не бе на обикновен пешеходец, който може да се движи спокойно по тротоара. Налагаше се да избегвам всевъзможни препятствия и капани в градската джунгла.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 Впрочем, Дамаск не е нов град. Даже е един от най-старите градове по света. Древният Дамаск, споменат в плочите от Ебла, бил процъфтяващ град още през три Пр. Хр. Просперитетът му продължи и по времето на арамейците, древен арабски народ от Севера, говорил сирийски язик. А по времето на умаядите, династия на сунитските халифи, в продължение на век е бил столица на арабско-мисулманската империя. След дълго търсене на подходящо място за подслон, Одисей най-после Сеозов в малък салон до рецепцията на хотел Ал Махаба, Ал Мир и Любов. Оставих го оприен в стената между бомбунен орозов автомат за безалкохолни напитки и голям фотьюил, с вдигнати нагоре ръце, като задържан престъпник, когато пребъркват, преди да изтръгнат от него самопризнания. Да, беше прекосил града, без да изсвири нито веднъж Клаксон и без да изпусне и грам въглероден диоксид. Бях се провинил само аз, отлейки с юмрук покрива на кола, но тя път си го бе заслужила. Старият град е едно от най-интересните места в Дамаск. Човек лесно може да се загуби из лабиринтите на суковете, да се омае от аромата на парфумите и мириса на екзотични подправки, да препуска безцелно само и само за да се потопи в атмосферата на хиляда и една нощ.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 В края на които, след триумфалната арка на древния езически храм на Юпитер, се издига прекрасната джамия на Омаядите, или така наречената голяма джамия. Събух се и влязох в обувки с ръка, възползвайки се от правото си като на да посетя джамията срещу 50 сирийски паунда. Сградата наистина е уникална Халифал Валит, който я е построил през 705 г. Искал да оставил хората впечатлението, че, никой нито преди, нито след него може да построи подобно чудо. Събрал най-добрите строители, каменоделци, дърводелци, архитекти и започнал десетгодишно строителство, което се е превърнал в еталон за арабите и мусулманите по целия свят. Строежът възлезал на 11 милиона златни динара.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 Ченвието ми върна документите, почти извинявайки се за причиненото ми неудобство, помогна ми да си нахлузя през рамките и се засмя, като му казах да не ми се подмазва. Сирийците Старски и Хъч направиха обратен завой и си заминаха, също както бяха дошли, сред облак прах. В същия ден, по средата на следобеда, друг цивилен спреметнат през рамо автомат се опита също да си играе на каубой. Не, благодаря.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 Само и само да покаже документите ми на някой вишестоящ. Всъщност той не само бе ядосан, но и засегнат. Усетих, че няма да отстъпи. Бях попаднал на един от най-упоритите черешката на тортата, на един от онези, които смятат, че безопасността на страната зависи само от тях. Задърпа количката ми и кръстоса и умруци, сякаш за да ми покаже, че ако не му се подчиня, ме чака затвор. Добре, хайде да ходим при шефа ти и да свършваме. Върнахме се 50 метра назад и влязохме в сградата на караула. Другите, които не бяха проследили сцената, се чудеха какво става. Пуснах ми мохо едно, «Салам алейкум» и показах паспорта си на капитана, който ме попите защо пътувам пеша, защо, а защо не, му отговорих аз, след което добавих «Полезно е за здравето». След няма и минута време вече бях свободен и можех да продължа пътя си. Спуснах се към ливанската граница, а срещу мен се нижеше колона от камиони, които едва катереха стръмния наклон. Камионите ми напомниха заради опредаването, пътешествениците са симпатични, което слушах вечер през юношеските си години, легнал в леглото, с доля дух от транзистор. Идеята за всекидневната емисия на Макс Мейниер прочутия водещ от артилео, който в последствие озвучи с неповторимия си глас, пътищата по света. Сигурно се бе зародила при гледката на този път. В съзнанието ми изплува и друг, не толкова весел спомен, кадрите по телевизията, отразяващи сцени на изгнание, страх и паника, когато няколко месеца по-рано непрекъснати колони от автомобили, натоварени са всевъзможни пакети, напускаха бомбардирания от Израел и Иван. На хоризонта се появи граничният пост масна, вечността пази само любов. Защото любовта и вечността си приличат.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 Със сигурност не беше неподходящият маршрут за начало на пътешествието ми из страната, но няма друг избор. Пътят беше тесен, а движението натоварено, и следователно опасността ме дебнаше от всякъде. Всеки момент можеше да бъда закачен от стърчащия извън някой камион разнороден товар или да бъда заклещен от някое издъхващо, Рено-12, или лъскав мощен звяр. Още с първите километри Ливан ми показа колко е разно лик.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 Жозеф спря колата си и дойде да поприказваме на перфектен френски. Имах удоволствието да разговарям народния си език и на драго сърце му описах маршрута на пътешествието ми. Като чусан тя го декомпостела, той ме прекъсна. Трябва да ви запознае с Марта. Тя също е пътешественичка. Речено, сторено, веднага я набра и оговори среща в Бейрут с приятелката си. Солидарността задължава.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 Марта бе избрала по трудното. При това на два пъти, разделяйки пътя си на две равни части. Път, който завинаги ще остане запечатан в спомените й. Потеглих към центъра на града, в който блиндирани автомобили пазеха стратегическите кръстовища. Легендата разказва, че когато Бог Елион един от първите царе на Бибус се оженил за жена си Берут, той построил град в нейна чест и решил да го кръсти на нейно име.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 Одисей бе причината за нашата среща. Аз нямах нищо общо. За да впечатли красавицата, той се наду като пълно и развя пастроцветните си знамена. Животът е толкова красив, когато е цветен. И хубавата Марианш не остана безразлична. Карамелената и кожа, кафявите и очи, черните, привързани отзад коси и усмивката й хармонизираха напълно с нежността на гласа и лицето й. Запознахме се седнали пред магазин.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 Моето пресаташе бе изключително ефикасно. На другата сутрин имахме среща с журналист от Ухебдома магазин в ресторант, Льош Шеф, който беше институция, на улица, буро, любимо място за почитателите на традиционната ливанска кухня, бизнесмени и туристи, дошли да вкусят атмосферата на един оцеляло от войната ресторант. Залата беше толкова мъничка, че човек спокойно можеше да си хапва от на съседа, без последния да разбере. Но никой не смееше да се оплаква. Да успеш да си запазиш маса в пиковия джаз, когато хората започват да се редят пред вратата, беше само по себе си подвиг. Двамата сервитюри, обречени в сиви туники с червени кантове и бели шапки, се въртяха безпирно между залата за хранене и стъпалата към кухнята, като се услушваха непрестанно дали някоя вилица не бива положена в празна чиния. Поръча си хамус пикантно пюре от наход с сосамово масло и лимон. Улица, Гору е оживена артерия, шумна, задръстена от движение, с няколко тесни прохода, водещи към поспокойни площади в старите квартали. Пропита е с мириса на ориента и аромата на наргиле. Докато виждам наргилета, доверието няма да ме напусне. Пушачите на наргиле приличат на сучащи деца. Тръбата спира времето и му пречи да препуска като по магистрала, забавя хода му. Още миг сладострастие, господин Пауърч. Още една глътка дим, така се е изразил Мац Пол Фушев, ливан вековна светлина. Напуснах пристана си и се отправих на север по улица, сала, хлабаки, но не напълно дискретно. Телевизионният канал, Орбит, беше изпратил трима служители, за да заснемат от пътуването ми. Видеооператорът вървеше заднъжко, асистентът го напътстваше, а озвучителят записваше коментарите. Към обяд, репортажът трябваше да бъде готов и да мине в новините.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 Мястото можеше даже да бъде и спокойно, ако не се бяха появили две кучета. Скокал в главата си вместо мозък, които, след като ме забелязаха, прекараха по голямата част от нощта флай пред палатката ми. Един миниатюрен скакалец не може да намери нищо по-забавно от това да скача между двата ми крака. Следваше ме с от по 50 на сантиметра и трябваше да внимавам да не го настъпя. Не се прави така, когато срещаш нови приятели.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 Старецът потвърди думите си с жест, надясно, а в очите му прочето въпросителна – какво ли прави чужденец в подобен пуштинък? Всъщност защо действително да не последвам стадото? Защо да се рея изнапречни пътища в търсене на «Автентичното»? Защо да не се вслушам в съветите на добронамерените ми събеседници? Селените ме бяха посъветвали да се пазя от откръци и от високите цени в градовете.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 Само като си помисли човек, че големите открития вървят ръка за ръка със страданието в тежката ни реалност. При има двойственост моменти на екстаз, в които освободеното тяло може да пусне духа да буждае, и моменти, в които изтързаният организъм карапеше ходеца да се приземи. Бях се изкачил във височина замръзналата вода в неогрените от слънцето канавки, го потвърждаваше. Пътят се виеше като змия, преминавайки пред няколко летни вили, очевидно затворени през декември, след което прекусяваше някаква махала. Поздравих дружески един овчар, който събираше стадото си, преди да се е стъмнило, след което продължих да вървя до село Уаса, кат на 1500 метра над морска височина. Тази вечер не възнамерявах да ходя понадалеч. В селската Бакалия се запознах Фали и семейството му мусюлмани.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 Среща между хора, братска среща, не подвластна на никакви политически, културни и религиозни различия. Град Бшаре, основната цел в Ливан, се намираше на три дни път. Градът, в който се е родил Халил Джубран през 1883, е разположен на 1400 метра надморска височина в края на долината Кадиша, в която се намират някои от най-древните манастири на Близкия изток, датиращи от периода на ранното християнство. Носех със себе си цялото творчество на Халил Джубран огромна тухла, която отъжняваше багажа ми, но улекотяваше душата ми. Ливанският автор емигрирал и живял в САЩ до смъртта си през 1931 в болница в Нью-Йорк, е нещо като мост между изтока и запада. Даниел Рондо пише за него, той е като читател на библията, който говори като суфист, или като християнин, прославящи с яма.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 Пред мен се простираше клисурата, в която течеше река нахра Али, а на отсрещния бряг бе градът. От прозорците ме наблюдаваха то усмихнати, то изненадани, то подозрителни лица. Прегърбена и облечена в черно старица държеше миниатюрен магазин за продукти от първа необходимост един от онези, които често се срещат в Ливан. Съмнява се да има много клиенти. Поздравих яс, добър ден, а тя протегна врати и вдигна леко глава.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 Съюз, който ще устои на всички атаки, разгледах местността в компанията на Марианж, където на 1920 метра над морска височина сякаш се носеше от вятъра духът на Халил, Джубран и нашепваше на посетителите сръч моленето на клони, зависимите на духовните стойности. Душата на поета, освободена най-после от телесната си обвивка, сякаш плуваше на долината, а вероятно и над малкия параклис на манастира, в който тялото му бе погребано. Когато напуснах в шаре и се спуснах в подсрещния бряг, слънцето все още грееше и топляше гърба ми. Бях отново сам, приятелката ми се бе върнала към суматохата на Бейрут, за да продължи да упражнява архистичния си талант и да рисува нови платна. Бяхме се опознали още повече и си бяхме обещали да се срещнем скоро отново. Реших да напусна планината, тъй като прогнозата вещаеше скорошен снеговалеж.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 Триполи, вторият по големина Ливански град бе също толкова задрастен от коли, колкото и столицата. Спрях да попитам накъде да вървя, което веднага предизвика струпване около мен. За да намеря правилната посока, се наложи да мина по забранена улица. Скоро стигнах до сърцето на Охаещия град, изпълнен с аромати на подправки. От близко кафене, разположено на улица с шарена тълпа, се носеха ориенталски ритми. Не може да попитам за пътя си, без да приема любезната покана на съдържателя, който веднага ми предложи чаша кафе. Пансион, хадат, до площада с часовника ли? Лесно е, вървиш направо, след това наляво, път направо и завиваш два пъти надясно. Последва друго, съвършено различно предложение, не, по-добре тръгни надясно, след това карай направо до площада и после зави наляво.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 където 150 колежени, от 10 до 12 клас, очакваха пристигането ми. Сестра Марлен, директорката на частното училище, в което се обучаваха както католици, така и мюсулмани, ме посрещна на вратата и ме съпроводи до претъпкания с хора-амфитеатър. Одисей, предизвика сензация, а аз отговарях пръв на сцената на интересни, но вероятно предварително подготвени въпроси.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 Колетът съдържаше панталон за дъжд, яке от Повърс препълнени с бомбони джобове, здрави чорапи, няколко вестника. Пътеводител на Лонни за Турция, пътна карта и написана на ръка картичка, чието добре познатни почерк изпълни стаята с роден въздух. 24 декември, пътова в автобус към Бейрут. Мариан Жми бе предложила да прекарам бъдни вечер с семейството й. и аз, естествено, приех любезната и покана.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 като преди да поема отново по мокрия асфалт, ме спонсорира с пакет бисквити. Няколко стотин метра по нататък се намираха редица успоредни на пътя бараки, където ме посрещнаха по съвършено противоположен начин. Гуфрирана ламарина, пластмаса, струпани вектори и това беше нещо като беженски лагер с облика на бидонвил. Не знам какво им беше станало, но група по ли хлапета се втурнаха по пътя с рист да бъдат пометени от някоя кола. Едно от тях задърпа току-що закупения ми от града Чадър, а друго пък посегна към мачтата със знамена, която за мой късмет се оказа достатъчно здраво закрепена. Наложи се да се развикам и да пусна «Одисей», за да се справя с агресорите. Групичката отстъпи два метра назад, но не се успокои. И явно лицето ми не е било достатъчно намръщено, нито гласът ми достатъчно силен, тъй като най-смелото от тях започна да ме замерва с парчета асфалт.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 Веднъж влязал вътре, той се изегна странично, като римлянин, върху поставена на пода Рогоска. Десет чифта очи се вренчиха в лицето ми и не изпуснаха нито един мой жест. Обясненията, които бях дал на английски на башар, както и вестникарските статии на арабски, които цикулираха от ръка на ръка, осветиха повода за моето присъствие. Метален мангъл за отопление стопли на бързо помещението и загря чайниц вода.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 В който бяха натрупани разнородни дрехи. Върху сламената постелка на пода имаше голяма пластмасова купа с захар, свещник, пепелник, празна чаша и обелки от портокали. Това беше светът на стареца. Не беше богат, но с широко сърце ме покани да прекарам нощта върху матрак, поставен на самата земя в един от таглите на стаята. Приех с удоволствие, въпреки, че при вида на тъмнокафявите завивки, купени вероятно при строителството на бараката,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 Хоспиталиерите от ордена на свети Йоан Иерусалимски, а също и последвалите ги мамелюци, са издигнали крепостта на 650 метра над морска височина, във предпланините на Джебелансарие, между крайбрежието и вътрешността на страната. В подножието ѝ се простира обширната долина Абукая, по която са минавали керваните към Средиземноморието. Според Лоренс Арабски крепостта е най-възхитителният дворец на света.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 Интернет манията е завладяла цялата планета и няма страна по света, която да й е обягнала. А пътешествениците не се оплакват от това. Бях виждал какви ли на интернет клубове от миниатюрни помещения, където трябваше да си гълтам корема, за да се свра нещо като изолатор до луксозни заведения с гигантски екрани.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 Често се случва някой като мен да прави знак на съдържателя. Сложих си CD, то в четеца, самият той е свързан с USB порт, но в май Computer не се показва. Къде е отишъл Ремофъбъл? Защо не си бях запазил писмото, преди да спре токът? Съобщението ми бе загубено. Съседът ми от дясно бе хлопе, чието крака не стигаха до земята. Очите му бяха приковани към магическия екран.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 Кибер влюбени. супер гениално е да си влюбен в екран. Киберфлиртът има положително влияние върху планетата, откакто кибердвойките не дълбаят сърца по стълбовете на дърветата. Все пак е нещо. Натисна хънтър имейлът ми. Опа, извинете. Писмото ми замина. По какъв липът ще стигне до получателя си? Мистерия. Може би пък ще рикошира в някоя далечна планета като топка за флипер. Внимавайте все пак за вируси.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 Трябва да се стегна, в противен случай рискувам да взема свръхдоза, а киберпътешествието те прави затворник. Вървях под дъжда със свита под качулката глава и забоден във върха на мокрите ми обувки поглед. Звителното ми поле се свеждаше до локвите с вода, които заобикалях, държейки с лявата ръка дръжката на количката, а дясната чадър. Беше един от онези дни, в които се питах какво въобще правя на пътя.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 Всеки слънчев лъч, всяка дъга щеше ще да бъде бонус, даден ми от майката природа, за да не бубя кораж. През някои от следващите дни вели денчетата ще да цъфнат отново, слънцето да стопли лицето ми, а, Одисей, да продължи пътя си на запад. Турската граница бе на някакви си 60 км пред мен, а портокаловите градини внесоха цветен штрих в че безинтересния декор. 7-8 до кг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 Докато търсах отдалечено от пътя място, за да се остановя за през нощта, попаднах на овчар. Той беше също толкова учуден да ме види, колкото и кучето му, което се втурна да ме пресрещне. Одисей беше останал близо до пътя и в негово отсъствие обясненията ми не изглеждаха очевидни. Колкото и добре да функционираше езикът на жестовете, все пак имаше граници. Овчарят разбра му ми, но така и не проумя защо искам да спя на открито.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 Пътешествията според мен трябва да протичат точно с такива срещи. Единствените нотки на съвремие в тази скромна бърлога, загубена среднищото близо до сирийско-турската граница, бяха видеокамерата ми, една електрическа кружка и лошият образ на черно-бял телевизор. Не възнамелявах да влизам в ролята на Фелчер, но се наложи да поставя помада върху челото на бебето, което се пореза на една чаша. Бърза помощ Медицинският ми не се сързпоява си сякаш събуди всички възможни болешки. Едната от жените я болеше глава. Ок, имам всичко необходимо. Малко вода и готово, но разтворимата ми таблетка се превърна в пиротехнически спектакъл. Усещах, че публиката се вълнува. Добре, ще ви оставя опаковката. Някого да го боли корем. Имам съше с магически прах. Мамчето пък имаше мускулни болки в гърба.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 Зараждащата сезора още не беше разкъсала мрака, когато мъжете излязоха навън, пропускайки след себе си полах свеж въздух. Обърнав се на другата страна, за да забавя доколкото мога неизбежната предстояща травма да изляза изпод завивките си. Дядото изчака няколко минути, след което на своя ред стана и излезе за сутрешния си абдест. После се върна и клетна в един от аглите, за да отправи първата си молитва за деня.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 Почувствах се отново жив. Ходенето се превърна на мига в удоволствие. Кръвта ми възвърна традиционната си температура, а спускането към Антакия стана лесно. Разположението в долината Амут на брега на река Оронт в град, който е бил наречен някога, короната на Ориента, днес е главното средище на областта Хатай. Градът е наситен с история. Скалната черква, Свети Петър, издявана в пещера на склонна кръстова планина, се издига над града и е едно от светите места за християните от целия свят. В това отдалечен от градската Суматоха скривалище първите последователи на Иисус Христос са се събирали тайно и са приели официално името – християни. Оказа се, че откакто бях напуснал планината на Моисей, бях вървял само по свети места. Изглежда, че всяка прашинка, всеки камък.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 на този ден, те се заменили старата лира с нова, оставяйки в дръчниците си статута си на милионери. Старата лилава банкнота от 1 милион лири се е превърнала за един ден в една единствена лира. Край на играта на богаташи, когато за едва три хлебчета хората са оставяли по милион на тезгаха. Смених и езика. Да премина на турски за мен не бе полезно от това да говоря арабски. Фил Найдън. Добър ден, о, чудо! Събеседниците ми даваха вид, че ме разбират, но не казаха и дума, за да ме похвалят за успеха. Не ме окоражиха нито са, ура, нито с, ама, той говори. А когато трябваше да произнеса бари Айкин и Руял", вървя за мир, нещата станаха още посложни. Трябваше да го направя с спатос, но въпреки усилията ми ефектът ядко отговаряше на очакванията ми. И тогава повторях, потретвах, колкото се налагаше. Упорствах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 А вие ми говорите за спътник. С Фидел, нещата бяха коренно различни. Още от сутринта знаех дали е във форма. Едно изкъртване от негова страна и веднага смазвах веригата, за да облекче страданието му. Приятно ми беше да чувам подръмкването на резервната му бума и шептенето на колелата по асфалта. Човек не може с един замах да изтрие пет години от живота си. Дъждът, който умекоти гумите на «Одисей», вероятно повлия на поредицата от спуквания през последните дни. Лошата серия от влизането ми в Турция насам, продължаваше. Защо? Парченца стъкло, метални жици и дори иглички се забавляваха да ми пукат гумите, най-вече дясната. В колоната «Перипетии» на Бордовия ми дневник записах осма поправка на гума в страни от пътя. Валеше като изведро, зарадвах се, че можех да се скрия в подземието на един ресторант, разположен близо до голям път с множество камиони. За два дни, докато дъждът спре, ми предоставиха малка стая за безплатно ползване. Вместо стъкло на прозореца беше опънато парче найлон, от което подухваше, но поне имах сламеник и електричество лукс в това кучешко време. Възползвах се от непредвидената пауза, задънавах съм с писанията си. Ароматът на печени на дървени въглища, шишчета от пилешко месо и тиквички ме накара да се кача на горния етаж. Изписах първата си тетрадка от 96 страници са съвъзможни истории. Стъпките ми ме носеха около залива из Кендерун в посока града Дана, четвъртия по големина град в Турция. Завоя е от голямо значение, което компасът ми също потвърждаваше. Сантяго де декомпостела, все направо, само на запад.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 Това не пречеше обаче някой вражески клаксон да ме изненада, докато мислите ми блуждаят, до степен да ми спуката панчетата, принуждавайки ме да подскочам метър нагоре и да се изстрелям в страни. Свивах се и глава между раменете. Още малко от срутка. Все още не бях разплескан върху асфалта. Приключението продължаваше. И така, когато пред мен се представи възможността да поема повторостепени и не толкова натоварени пътища, веднага кривнах.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 Затова и човешкият рот е оцелял. Тялото на хомо-сапиенс се сътворено да ходи. Щастлив съм и оценявам какъв шанс ми е даден да живея живота си по начина, по който го правя. Ще помня дългообраза на един нощен пазач, затворен в стъклена клетка с банкомът. Мъжът с униформата наблюдаваше примирено пътя и нижещия се покрай стъклената му котия живот, без очите му да издават какъвто и да бил бунт. Очи, изпразнени от мечти. Неподвижен живот в двойно заключен ковчег. Моят живот е прост, понякога дори спартански, вероятно маргинален, но аз я живявам пълноценно всеки един миг. Слушам повиците на тялото си, неговите радости и страдания, и дев живота, който се нижа под краката ми. Подметките ми, които крачат по асфалта, стъпват върху в енергия, която държи в молекулите си цялата история на Земята. Ако долепя уходо повърхността и... Сигурно бих чул, как сърцето й бие. Бих доловил си столите и диасистолите, приливите и отливите на кръвта й, която подхранва сърцето на човека и бишата на света. Сърцето не е орган като всички останали. То се трансформира ежесекундно, за да отговори на нуждите на постоянно променящия се човек. Чисто анатомично това е неоспоримо. То наедява, засилва се, увеличава капацитета си. Но погледнато от друг ъгъл...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 който ме викаше настойчиво и с един тласък се озовах навън. Преходът беше толкова лесен, колкото да пуснеш писмо в почтенската котия. Първото ми пътешествие сред непознати земи, първият човек, когато срещнах, беше жената, която ми говореше. Въпреки, че всички я намираха за целумъдрена, аз лично смятах, че по отношение на мъдростта имаше още какво да се желае. В каква ли страна попаднах, си помислих. Не очаквах че още с пристигането си ще се озова с главата надолу и ще получа пошляпване по задника. Мъдрата жена вероятно без чела, че съм бледичък, защото веднага ме заведе в специална зала с утревиолетови лампи и похлупъци, сложете му трисеца, нареди тя на колегите си, мисля, че този харесва топлото. Колко беше права, човешко същество с тегло първи 6 г. Зранце, от което щеше да покълне около светски пътешественик. Един килограм сърце и 600 грама мисли за пътешествия. Съществуват даже по големи домати. Роден под знака на лава и плаха по китайския календар, но не по голям от мишка, с интуицията ми се завърна. Никакви мисли не пречеха на достатъчно изпразненото ми съзнание, така че да се изпълни за всичко. Не мислех, само записвах набързо в тефтерчето си чистата си интуиция.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 Метеорологичната прогноза предупреди решението ми, щях да се движа покрай брега до Анталия. Пътят за кония бил затворен заради паднал снегова леж, а районът бил покрит с 30 см снежна покривка. В крайна сметка новината не беше особено лоша. Опасаният сборове край брежен път беше прекрасен. Следваше релефа, като се издигаше над високи скали, след което се спускаше стремглаво към широки заливи.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 И ясно беше, че с подобна психологическа нагласа не може да подобри рекорда си за скорост. Кратките ми бяха малки, цепех пътя напряко, за да го скъса максимално. Камионите, които също изкачваха стръмния склон, изпускаха дебели задушливи гълба черен дим. Катериф са цели два часа, докато най-после наклонът не промени посоката си. Моментът беше подходящ за кратка кафе павза близо до чешма, разположена на един завой.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 Катнал на вех мотор, и ява, Стил Медин Индия, ми подсвирна настойчиво с клаксон, без да се притеснявани ни най-малко от присъствието на същите тези жандарми. За него това беше нормално. Обърнах се, небето се беше разчистило, облаците бяха отминали, за да се изсибят на някои други пешеходци. Жалко за тях, трябвало е да си наймат кола, както правят всички хора.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 Точно си представях как по раменете ми ще се изсипе порой, когато по някакво чудо на изхода на селото се показа покривът на бензиностанция Петро Лофайки. Файки. Посрещ на мен исък мъж, който видимо не беше с всичкия си. Беше нахлозил от чукови ботуши и жълт каскет и поздравяваше всеки минаващ автомобил. Управителите на бензиностанцията очевидно нямаха нищо против присъствието му.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 Нищо не се виждаше на хоризонта никакъв живот, освен няколко големи камиона, които при преминаването си изхвърляха двуметрови струи вода. След два часа небето сякаш се усмири. Възползвах се от антракта и поех отново по пътя си, облечен в новия си яркожа жълт дъждобран, с който приличах на Бретонски моряк. Дъждобранът беше широк, дълъг и позволяваше да бъде забелязан отдалече. Какъв ден, нека дойде следващият.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 Приказните комини на Кападокия, разположени южно от Анкара, а също и ориенталската част на страната, щяха да останат неосъществена мечта, която се надявам да включа в следващото си приключение. Турция сякаш приканва туристите да се реят измежду селските и пътища и села и да се срещат с приветливия и народ, насядал по терасите на кафенетата. Страната предлага такова огромно културно и географско разнообразие, че цял един живот не би стигнал, за да се посетят всички археологически находки и исторически градове. В една и съща страна има множество страни, от далечния надол до модерния град Истанбул, бившата столица Константинопол на римляните, от многобройните туристически комплекси, накацали на цюрклазеносийните заливи на Егейско море, до малките изолирани сълца в заснежените планини.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 където се останових в малка стая в пансиона, сабах Миниатюрна стая на приземния етаж, която имаше предимството да гледа към прекрасен малък и покрит с цветя двор. Там, на спокойствие, по-помиг дневника си, разпанал пътната карта върху една от кръглите масички в градината. В същия този двор дойде и екип на телевизия арти да ме интервюира. Пансионът, идеално разположен в сърцето на Стария град, е една от реставираните с вкус Стари сгради. Един от обитателите на пансиона се казваше Алън, И явно мястото бе харесало и на него, защото девет поредни години напускал родния си делечен щат Таляска, за да прекара зимната си вакансия на брега на морето. Що се отнася до температурата, сигурно не е губел особено от промяната.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 Алан, на етикета, и я оставяше на етажърка в кухнята до следващото му хранене. Алан се заинтересувал от пътешествието ми. Блестящите му очи ме наблюдаваха с интерес, докато си пиехме заедно кафето. И Изслуша внимателно разказа Миги си записа първите случки, които бяха маркирали началото на пътуването ми. Сподели, че възнамерявал да напише статия по темата за голям национален ежедневник. Почивката ми бе приятна.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 Е, все пак в Турция няма толкова много бизони. Беше ми трудно да се изкача. На няколко пъти се изпотявах и изплезвах език, но все пак успях. Можех да вървя по средата на пътя и да си танани към истинско щастие. Въпреки, че изкачването от 2 часа и половина от неголяма голяма част от енергията ми, през въпросния ден изминах 35 км. Нормалната ми скорост поравно бе около 5 км час, но при изкачване падаше.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 Трябваше да натисна буталото като семейство Шадокс, да запаля голям син пламък и да си стопля вода за кафето. Насъбуждане кафето за мен не е препоръчително, а жизнено необходимо. Ако се лиша от него, това означава да си опропасти остатъка от деня. Нощта беше студена, но се наспах по-добре.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 А за мен ще остане само споменът за една интересна среща. Ми на среща място, където се кръстосаха две съдби. Бях седнал върху една от многобройните чешми със студена вода, които винаги ме изпълват с щастие. Бях отворил сака си и се готвех да обядвам. До мен спря мъж, който също искаше да утоли жаждата си. Той беше видимо изморено дълго ходене. Остави на земята голям чувал, пълен с празни бутилки и консервни котии които беше събрал покрай пътя. Предполагам, че продаваше оръжия си срещу мизерна сума. Сакото и панталонът му бяха толкова обецветени, че явно не бяха виждали прах за пране от времето на Османската империя. Прие с удоволствие парчето хляб сирене, което му подадох и седна до мен. Не беше много приказлив. Около една чешма се срещнаха двама непознати, две съдби. Мъжът изяде на бързо хляба си и си тръгна. Къде отиваше?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 Не ми се мисли за кокошките, които биха решили да имитират монарха. Имало народно поверие, според което, ако някоя кокошка реши да имитира петела, трябвало да бъде заклана на мига. Жителите на града са толкова горди със своя петел, че статуята на Ататюрк е пред тази на петела, издигната на една от централните улици. Направих нова киберпауза и се свързах с Фали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 Бързо, има и други неща, които трябва да се видят. Да живее обиколката на Турция за 8 дни. Обещах си, че още на следващия ден отново ще стана пътешественик. Грата Лисехир отдавна беше останал зад гърба ми, а турското ми трасе, което преди 2 месеца ми се струваше безкрайно, се скъсяваше от ден на ден. Браговете на Босфора вече не бяха далеч, а аз продължавах да се тътвя по твърдата земя.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 Като всяко съществуване и моето има своите изпитания и лишения, но също и радости и мигове на изобилие, в които осъзнавам, че живея. Да чувстваш как животът тече във вените ти не е ли това най-прекрасното усещане, за което всяко живо същество мечтае. Въпросната вечер отново щях да спя на открито, но по възможност далече от всякакви бутилки вино. Исках тишина и най-вече.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 Покорих един връх и преминах многобройни граници без виза. Всеки път е за мен покана за пътуване. Ами ако някой ден ми хрумнеше да извървя всички пътища по света. Сигурно ще трябва да се пререждам хиляди пъти в Гълб Троптър. В далечината са чукучешки лай. И явно не трябваше да паля огън, а да ползвам дискретно лампата на челото си. Трябваше да облека няколко ката дрехи, за да прекарам нощта, която се очертаваше да е студена.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 От моря сън, от който тялото ми се нуждаеше, за да си възвърне необходимата енергия. Но в 22 часа, силна светлина ме изтръгна от първия ми сън. Не разбрах какво става. За части от секундата в главата ми се заблъскаха купища въпроси. Кой е насочил феровете си към палатката ми? Как са ме открили? Какво искат от мен? Не помръднах, отворих внимателно спалния си чувал и закачих на кръста си чантичката с паспорта. Колата направи маневра и паркира малко понататък. Възползвах се от това, за да нахлузя обувките си, полярното яке, ушанката и каскета. Излезох тихо и се приближи зад храста, за да огледам колата. Духаше леден вятър, луната озаряваше пълътката, нищо не помръдваше. Какво правеше тази машина тук по това време?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 Няколко дни порано ми се бе наложило да се втурна срещу глутница кучета, крещайки на своя ред като диво животно. Все известно е, че е по-добре да се изправиш срещу противника лице в лице. Опитът ми да ги сплаша ги накара да отстъпят десетина метра назад, но после отново се върнаха. Завързаните в дворовете на къщите техни събратя едва не си скъсаха веригите, като лаят им разбуди всички песове в квартала. Но едно овчарско куче наистина успя да ме изплаши. Бях се приближил към стопани на мускамера в ръка с надеждата да направя няколко кадра. Честно казано, до овчаря не седеше куче, а чудовище. Очите му бяха толкова черни, колкото и мислите му. А от оголените му зъби, готови да разкъсат плътта ми, капеше слюнка. Множество кучета, но нито един вълк, този ден поправи за десети път спукана на бума точно толкова спуквания, колкото бяхаме хорите по краката ми.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 Но спазва в стрит, но правилото да поправям в поканата гума възможно най-скоро. Никога през живота си не бях посещавал толкова сервизи, колкото откакто бях тръгнал пеша. Бях натрупал достатъчно опит и бях в състояние да напиша на ръчник. А можеше и да въведа система за оценяване от сорта на настаняване или разрешение за къмфинговане на близо, 10 точки, предложен обяд. 6 точки. Поправка на спука на бума. 2 точки. Почерпка с чай или кафе. 2 точки. Подарено гориво за котлон. две точки. Чиста туалетна, 1 точка. Според тази класация бензиностанциите Петругов екип са далеч пред Сумпът, Тотел или Схело. А последните направо ме разочароваха. Искаше ми се бензиностанциите, чиято емблема е Мида, Сен Жак, да са малко по-гостоприемни към един преминаващ поклонник.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 Часове, до толкова хората бяха загубили представа. Голяма част от тях не можеха да определят разстоянието, което ги делеше от следващия град. А да не говорим за времето, необходимо за изминаване на това разстояние. Тук вече чувах какви ли не небивалици. Човек се пита дали тези хора някога са извървели дори и 1 километър в живота си. Тревожно! Например, машин шос на 20 км, а ми там сте след час.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 Валутата, нравите, доловените в полет изрази на съответния език, а също и вдиганите по няколко пъти на ден ръце, за да ме поканят да прекратят време на усилията ми и да ме посрещнат. От другата страна на Босфора стандартът на живот е по-висок, но дали приемът ще бъде същият. За мой късмет най-после се шум от приближаваща кола. Надява се евентуално да получа потвърждение. Застана в посредата на шосето, което по принцип не беше особено широко. Шофьорът на старото Рено 12 нямаше друг избор, освен да спре ратайката си. Показах му картата и го попитах: "Балия?" Не последва и ник на съмнение. Мъжът беше категоричен. "Балия било в обратната посока. Добре, благодаря. Винаги е по-добре човек да слуша вътрешния си глас, отколкото този на невежите."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 Появата на силуета ми предизвика истинско оживление. Сърдечният ритъм на селото, който до този момент беше бавен, се ускори. Селото се оживи. Защо ли еди западняк същаеше из подобни места? Сигурно съм приличал на старам булантен търговец, кръстосващ селата, и са си помислили, че ще извадя от колитката си някоя или друга градска стока. Освен ако не съм минавал за точилар, който тропа от врата на врата, за да точи ножове или ножици. А може би пък Меткар, Циркаджия, още не бях прекосил прага на заведението, а всички лица вече се бяха залепили за прозорците. Щом на моментът на изненадата, множество тела се наведоха на пътната ми карта. Всеки коментираше по нещо. Не можех да си тръгна просто така. Дойде ред и на съдържателя. Групата, на която разказах за приключението си, ме почерпи първо с една, а после с втора чаша чай.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 Спомням си ще каже някой старец това стана в годината, когато мина французина пешеходец. Криво личех между дубките с наведена глава срещу вятъра, брулещ мачтата са изложените на капризите на времето знамена на 4 на 10 -те страни, които трябваше да прекуся. Покритото с облаци небе не вещаеше нищо добро за вечерта. Затова веднага, щом влязох в малкото се Нарли, започнах да търся покрив, под който да прекарам нощта.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 Сградата, в която ме покани да вляза, била служебно жилище, което той обитавал заедно с двете си деца и жена си, учителка в същото училище. Поканиха ме да седне на канапето и ми предложиха чай. Фюсейн беше здравеният с фигура, която би му позволила да стои прав и при силна буя. Изглеждаше леко авторитарен, за разлика от съпругата си и нур, която излъчваше нежност. Главата й беше покрита с пастроцветен шал, носеше дълга синя пола и вълнен еляк без закави. Къщата не беше голяма, но обстановката беше достатъчно радушна, за да се почувствам добре дошъл. Хюсейн прочете весникарските статии и разказа на другите от семейството за моето приключение. Малкият ми фотоалбум обиколи помещението. Снимките отразяваха красивите ми срещи с всевъзможни хора, в Синайс Бедуини, в Сирия с семейството на Амджад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 а не върху твърдия пут на класната стая. След като вечеяхме, Хюсейн, видимо гордо да ме представи, незнатните си съселени, ме заведе в кафенето, където, както обикновено, няколко мъже се бяха разположили около централната печка. Хюсейн се залепи за картата с маршрута ми и изнесе урок по география на съселените си. На другата сутрин присъствието ми смути учениците в сини престилки и бели якички, които изпълниха двора.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 Идеята щеше да бъде добре градът влизаше в маршрута мийно с оговорката, че вече бях минал от там преди два дни. Един от овчарите, вероятно бе прочил разочарование по умореното ми лице и настоя да вземе опакование му в най-лонобях голям комът селски хляб с парче сирене. Не можех да откажа. Беше достатъчен, за да трансформира 20-километровото отклонение в прекрасен урок по делба. Пътят и тайните му продължаваха да си играят с мен.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 Ако собственикът дойдеше, щях да му кажа името на негет, което вероятно би го успокоило. Прострях дрехите си на въже, но те със сигурност нямаше да изсъхнат през нощта. Крайно време беше дъждът да спре да вали. На другата сутрин пътят наистина се спусна в правилната посока. Ако въобще можеше да се говори за правилна посока, при положение, че наклонът принуждаваше петите ми да спират устрама на 40-килограмовия ми товар, който беше все така труден за управление. Когато стигнах град Балия, дъждът се усили двойно и сигурно съм изглеждал като настрах на овчар, спускащ се от планинско пасище и гледащ по светлините на града. Приемат през следващите дни беше типично турски, "Та е, фантастичен. Първо ме посрещна Алив, пазач на водна станция, който ми предложи подслони и храна. После прекарах втората нощ в къща, която била заключена малко преди да дойда, но набързо отключена и почистена специално за мен. Чисти чаршафи, флеко проданено легло, дървени съчки за централно разположената печка и обилно огощение, споделено със собственика на имота. Какъв щеше да е смисълът на моето пътуване без всички тези срещи, огрели пътя ми? Сигурно нямаше да има смисъл. Щеше да бъде едно обикновено преместване на тялото ми в пространството, нещо като да замахнеш в празни ръце в небитието, беше невероятно, но трябваше да приема очевидното. Пътят, който бях задръсквал ден след ден, километър след километър на картата си, се гъвеше да се потопи в търданелите. В далечината се виждаше градча Наккале, а още по нататък не смех да повярвам, беше Европа. Европа, одисей!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 Исках или не, Одисей, си оставаше, Одисей. Ден след ден, бумите му се напояваха с историята на страната. Бе попил всички легенди, които пътищата му нашепваха. Но какво ли си е мислил за сеймейника си, за когото толкова му бяха говорили? Дали Одисей е бил негов прароднина, или само легендарен герой от гръцката митология? Възможно е неговият предшественик да е предприел подобна Одисея.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 Колко ли килограма спагети и консерви сардини бях изял. Ферибота костира, пристигаше от есея бъд малко градче, разположено на европейския бряг. Друг по малък ферибот, Алинтерик, осигуряваше връзката с намиращия се на юг килит бахир. Седнах в едно устъклено кафене с изглед към пролива. Навън духаше леден вятър, сервитьорите, облечени в туники в цвятърско синьо.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 Втора част Няма път към Мира. Мирът е пътят. Индира Ганди. Седми, моля те, нарисувай ми Мира. Ферибутата костира сред звуци на метал на западния турски бляк и изсипа новия си товар в малкото крайбръжно градче Есеябът, което очакваше с нетърпение ежедневния си оборот. Пешеходците, видимо свикнали смеждоконтиненталното пътешествие, се бяха скупчили около парапета на носа на кораба, за да могат да слязат първи от него.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 Хареса ми да се лутам из лабиринтите на Соковете, да кръстосвам оживените квартали, напоени с мириса на големите европейски градове, да стъпя на Босфора по залез Слънце и да слея душата си с тази на опиянените до екстъс дервиши. Всичко ме радваше. Намерих желания микрофон в малък магазин, сгушен в подземна търговска галерия, недалеч от витри не са се възможни пистолети. Имаше оръжие за всеки вкус от малък до голям калибър. Да ви го опакувам ли, или ще го вземете така? Минавайки покрай сергията на някакъв антиквар, не можех да устоя на изкушението да разменя няколко нови лири срещу стара иракска банкнота с облика на Саддам Хюсейн и стара турска банкнота от един милион лири. Колко е хубаво да си милионер! Одисей, намери отново свободата си! Що за недостой, спътник бях аз. Така ли трябваше да се отблагодаря на предания си слуга за добрата му служба и лоялност?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 Пък и аз много обичам моя «Одисей». Като гледам интереса, който се бужда, се радвам, че не съм единственият странник. Достатъчно е да го спра предпосещавано от хора място и веднага над него се надвесват няколко сейржии, опитващи се да разгадаят как се движи. По остров Галиполи се намира между Егейско море и пролива Дърдан ели Тесен коридор, който в продължение на векове е бил ключът към столицата на източна Европа.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 На 25 април празника на австралийско-новозеландската армия 12 000 британци, новозеландци и австралийци дебаркират, за да тържествена почет на някой член от семейството си, загинал в битка и погребан в някое от 31 гробища на полуострова. Танкери се плъзгаха като дебели пори по масленото море, докато шумът на мотора на задъхан кораб пригласеше на морския бриз.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 Беше неделя източно православният велик ден, някои семейства вече празнуваха религиозния празник, а други все още се суетяха около печките в подготовката на голямата семейна трапеза. Когато службата свърши, поклонниците не пуснаха черквата на талази. Възрастни жени, облечени в черно, мъже с изкрещобили ризи и няколко деца, доволни, че най-после могат да поиграят на воля.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 Аз трябва да се боря с всички сили и с думите, да опитвам многократно, да се запавам над някоя непозната и ендигматична буква или да се боря с някое специфично произношение, за да мога най-накрая да изломутя няколко думи, които само някой снисходителен местен ще се направи, че разбира. Откакто пътувам, започнах да съчувствам на чужденците, които се сблъскват с родния ми език. Трудностите на френския език сигурно им се струват също толкова неразбираеми, колкото на мен китайските идеограми, арабските калиграфии и кирилицата. Само някой чужденец да изпусне едно «с», произнасяйки «поиссон», «риба», разсаяността му ще придаде веднага вкус на цианит, което може да бъде фатално – 22 без право на грешка. Но за сега и в България. Отивам в България.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 Трябваше само да мушна краката си под масата и да оставя сетивата си да се насладят на някои типично български ястия – шопска салата, салата от краставици, домати, зелени чушки, лук, магданос, малко олио и оцет, а отгоре покрите с настъргано бяло сирене, таратор, студена супа и мусака, кайма, запечена във фурна с картофи и смес от яйца и кисело мляко.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 Да се движиш, за да изучиваш други пространства, да спираш, за да оценяваш живота и нежността, която той предлага, и след това да потегляш отново, неотолим откривател на нови хоризонти, а също и на нови състояния на духа, достойни да извисят буждаещата душа. Но всяко хубаво нещо има своя край. Почивката ми свърши, с Жана и Радост отидохме до същото кръстовище, на 4 километра от гръцката граница. Където преди 8 дни, Одисей се качи на борда на Пежо. Разделихме се със сълзи в крайчеца на очите, така както се разделят приятели. Но раздялата беше временна, тъй като щяхме да се срещнем отново след няколко седмици, когато щях да пристигна в София. България беше пред мен. Напуснах голямата Централна пътна артерия, водеща към София, за да стъпя с бухемските си крака по междуселските пътища.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 надясно. Срещу мен слънцето се спускаше над хоризонта, огрявайки лицето ми с нежна оранжева светлина. По опасание от разцъфнали люляци пуст път нямаше никакво движение. Да ходя отново бе удоволствие за мен. Да намериш сред полето място за кампингуване е като детска игра. Набързо кривнах по напречен път. Първа нощ на див къмпинг в България, далече от света, насред горичка. Отново сам с малките ми и градки на странстващ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 Че видях парцалена кукла с човешки ръст, приличаща на старец, седнал на камък. Нещо като плашило сред селото. Това плашило ми се стори добре направено и по да се приближа. И точно в този момент манекена се размърда. Главата на продавачката в бакалията Бара единствено средище на живот в селото, едва се показваше от тезгаха, върху който бе поставен голям бял кантър. Бакалията беше миниатюрна, на километри от всякакъв друг магазин, но очевидно от тук идваше и силата и, със сигурност клиентите нямаше къде да отидат другаде. В рания следобед нямаше много клиенти, но магазинът очевидно продаваше на Вересия нещо, което голямата, живееща в околността Ромска общност вероятно оценяваше подобаващо.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 Точно до купчи на дървени въглища, около които кучета не спираха да лаят. 700 000 роми в България, 10% от населението, също са членове на Европейския съюз. Едно от предизвикателствата на държавата, а вече и на цяла Европа е да интегрира това мулцинство. Въпреки всевъзможните странни версии за происхода им, потомци на халдейци, египтяни, древни келтски племена, инки или дори ацтеки. Общото становище на етнолозите е черомите етимологично човешки същества с сборно население с корени в Индия. По подобие на онези, които днес наричаме недосегаеми, те явно са упражнявали в брахманска Индия нечисти занаяти като копачи на помини ями, чистачи, касапи, не са влизали в никакви касти и въпреки че за самата общност е било необходимо, не са имали право на уседналост.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 Трябваше да преговарям, да забавлявам аудиторията, да следя групата. И най-вече трябваше да изглеждам възможно най ведер и да говоря възможно най-убедително. Мопел. Пари, ме попита едно от хлапетата, един вид да ме изпробва, докато друго хлапе, черно като кумино се устреми към очилата ми. Съжалявам, момчета, но не плащам такса за преминаване, а очилата още ми трябват. Дечурлигата крещяха и търчаха във всички посоки.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 Как финансирам пътешествието си, нищо, което да ме покикне да приема без страх поканата им да опана палатката си до тях. Ех, ако поне първият ми контакт беше поразличен, колко ли щях да съм щастлив да нощувам сред Катун. Но за целта трябваше някой старец с все още мощен глас да стане, да ме посочи заедно с Одисей, с пръст и да се обърне авторитетно към общността, чуйте ме. Този мъж е вървял шест дълги месеца, за да дойде до нас. Тази вечер имаме честа да го посрещнем, защото и той е от хората, които пътуват. Щеше да ми е приятно също, ако патриархът беше добавил, няма да го обираме. Ови, при съотношение с токъм един вечерта рискуваше да бъде прекалено мъчителна и под претекст, че времето напредва, се е извиних, че трябва да тръгвам, защото ме чака още път, и събърза крачка напуснах навалицата.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 В далечината, под светлината на залезващото слънце, Язовир, Ивайлов град, приволичаше сред буйна растителност, след което се разстилаше, за да придобие изгледа на огромна река. Това място излучваше такава величественост и такава мощ, че не можех да се реше да продължа пътя си. Въпросната вечер нямаше да галя нови парцели асфалт. Предадох все, Може би водата за спагетите нямаше да ми стигне, пък и похеният ми матрак щеше да е дебел едва няколко сантиметра, но това нямаше значение. Стаята ми с нейлонов покрив щеше да предлага най-красивата гледка на света. И, повярвайте, това залича възпомена за всички положени през деня усилия. Седнах пред палатката си и се замислих за деня, в който може би ще открия мястото на планетата, където да се за винаги. Сигурно съществува такова място. Тогава ще си кажа, това е моето място. Най-после пристигнах у дома. Сигурно тогава ще спре да се въртя в кръг около земята и да търся ежедневно място, където да прекарам нощта, свитна кълбо като някое диво животно. А след това, кой знае, може по божественият интелект да има план, който да украси това място с една красива среща. На влизане в Ивайлов град срещнах отново мъжа, който предния ден искаше да ми даде ризата си. Или по-точно достатъчно пари, за да си купя нова. Много се зарадва да ме види отново, пък и аз също. В същия момент към нас се устреми кола, която спря яско и цивилен полицай попита събеседника ми дали има проблем с мен. Не, естествено, отговори той. Обясних на новодошлия, че търся място, където да хапна и да използвам интернет.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 Още малко щях да изям чинията, менюто и накрая сервит за десерт. Моят ангел-хранител този път не се съобрази с отказа ми. Е, добре, след като искаш да ми платиш сметката, приемам. Мерси, Господ ще те възнагради. През следващите седмици ни предстоеше дълъг преход през планината Рудопи, родното място на Орфеонзи Полубок певет и музикант Лира. Същият, който е придружил Язон и аргонавтите в тяхното търсене на Златното руно. Тракийският бог е сътворил добре родопите. Замесил е земята така, че да изпъкнат няколко върха и тук, там е дълбоки каньони. Изкупал е пещери, след което е покрил пейзаже с борове и обширни ливади. Траките, една от най-древните антични цивилизации, са се установили около 2000 пр. хр. на територията на днешна България.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 54 000 крачки. Не искам никакви изненади. Раз, два, раз, два, раз, два. Някаква крава прекуси небрежно пътя, след като премина през една по-скоро привидна, отколкото ефикасна бариера, и отиде да пасе трева на отсрещната ливада. Винаги е повкусно при съседа. Чувствах се в добра форма. Откакто зимата беше отминала, дължината на крачките ми нарастваше с всеки изминал ден.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 Казвах си, ще вървя до покъсно вечерта. И при всяка спирка се повтаряше един и същи ритуал. Ръцете ми се свиваха около чаша динящо кафе, преди да погълна няколко от обичайните си калории. Хвърлях поглед върху пътната карта, за да се усведомя относно предстоящата програма, и съм маркер отбелезвах извървения вече път, като поставях кръстче на мястото, на което бях прекарал предишната нощ. Но никога не маркирах предстоящия маршрут.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 Прочетох, българите могат да направят големи економии, ако спрат да боядисват прави линии по пътищата си. За какво въобще служат тези линии? Вчера видях две лади, залепени една за друга, като сиемски близначки. Едната се движеше, пренасяйки на покрива си близначката си. Българска особеност в ресторантите питат клиента колко филии хляб иска. Какво знам аз? Срещнах четирима турски лекари, връщащи се от конгрес в София.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 За обяд имах хляб, малко конфитюри и за десерт българско кисело мляко, което бе започнало силно да се затопля на дъното на огряната от слънцето чанта. Град Кърджали е разположен на Кръстопът, откъдето минава пътят за Стара Загора на север. Спрях за вестник в центъра на града, тъй като очакват статията за мен от един журналист, който бях срещнал предния ден. Предбудката се запознах в пенсионирания полицай Николай.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 Не толкова фотогенични изглеждаха торбите с боклуци, на които попаднах малко подалече, висящи от храстите, като тибетски молитвени знаменах и поклащани от вятъра. Молитва, отправена не от хората към небесните божества, а от майката земя към човешката раса. Милост, деца мои, умолява тя не ме жертвайте в името на вашето безразсъдство. Помислете за децата си, почитайте ме. От много дни насам буждаещата ми мисъл бе насочена към физическа болка. Болеше ме силно зъб, като можех да забравя за болката самовременно средовен прием на аналгетик. Не можех обаче да се дрогирам до безкрай. Няколко дни порано бях споделил проблема с приятелката ми Жана, което беше достатъчно тя да преобърне небето и земята и да намери координатите на добър заболекар. Мястото бе Гоца Делчев, важен град в подножието на планината Пирин, на само 4 дни ход пред мен.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 Качихме се по едни стълби, после слязохме малко надолу, за да се озовем пред врата, която по нищо не се различаваше от останалите. Вътре една мургава и любезна жена, облечена в бяла престилка, ни посочи стол, разположен в центъра на съвършено празното съседно помещение. Мястото не беше от най-ведрите, но аз се починих. Помещението бе от тези, в които човек си представя как отекват викове на изтезавани. Електрически стол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 Беше матирала всякакви хора независимо дали млади и арогантни, или възрастни. Един пътуващ пеша странник нямаше да и се опане. Застана пред мен и властнически отвори голямата си уста, сякаш искаше да ме изяде. А, -а, а, направи тя, така че да ме накара да се присъединя към песента й. Отстъпих пред силата й на убеждаване.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 При условие, че тракийските богове не изсипеха небето върху главата ми, трябваше да вляза в българската столица. В разпръснатата светлина точно след залез слънце само няколко далечни светлинки блещукащи светолки разцепваха мрака, който се беше спуснал като плащ в края на деня. Не ми беше трудно да намеря подходящо място, за да установя самотния си лагер. Гудспот, както казват англичаните.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 която днес се е превзета от Орди, Фуджико туристи Това е цената на славата. Преди да бъде признат като част от световното наследство на ЮНЕСКО през 1983, манастирът е изживял своите трагедии. Бил е преместван, разграбван, опожаляван, но е успял да съхрани жива културата и религията на българите въпреки вражеските нашествия. В това отношение източно православният манастир си прилича с манастира, света Екатерина. Святото място в Синай, което напуснах няколко месеца порано. Като всеки ден, към 10 ча, централният двор бива залят от пастроцветни ризи, очила, каски с козирки и надписи, Нью-Йорк, както и от Бермуди, под които се показват бледи и слаби прастци. Някои от тях носят дори Клеймо, происход Франция, от този тип петли, които се чуват да пеят отдалече и които се отличават с арогантността си. Поставих «Одисей» във входното предверие и застанах в страни, мълчаливо, надавайки дискретно ухо към коментарите на потока посетители относно моя спътник. Все пак националността ми не беше очевидна. Носех знамената на 14 различни страни, надписът беше на български, а страничният надпис уточняваше на английски «УАУКФОР 1 РОСЕМ ХИЛЯДИ КЕМ». Може да бъда който и да било европеец. Опа, с една единствена разлика. Бях написал адреса на сайта си и веднага бях разконспириран, но... Вие сте французин, а ми, да. Тръднах по крестените към бюрото за настаняване на посетители. Монах с голям железен ключ дойде да отвори тежката врата. И като добър поклонник поисках най-евтината стая. Монахът записа името и националността ми в голям регистр и след като платих 20 лева, 10 евро, ми подаде ключ за... Килия, номер 28. Явно отдавна монасите се забравили да приютяват безплатно минаващи странници, било то и тръгнали от друго свято място, намиращо се на хиляди километри разстояние. Моята, Килия, разполагаше с три железни легла, маса и прозорец си изглед към паркинга. Повече от необходимото, душът щеше ще да остане за някой следващ път. В средата на двора се издига църквата, рождество богородично. Великолепна!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 Няколко облечени в черно силоета се отправиха тихо за молитва. Някаква ръка погали извития гръб на бяла котка, която измялка на излизане от барлогата си. Без съмнение, всеки пътешественик, дошъл да медитира, би намерил тук необходимия му покой, така че да възвърне спокойствието от понякога прекалено развълнованото си ежедневие. За кратко би оставил социалната си маскировка в дрешника, за да открие истинската си същност.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 Която огряваше лагера ми и малкото радио Медин Кайна, което си бях купил няколко дни порано, рано веднага придадоха на вечерта празнична атмосфера. През нощта към празненството се присъедини и дъждът, в началото посвенливо, потропвайки плахо на вратата, след което смело и нахълно. Направих се на глух до сутринта, докато не отворих вратата на натрапника. Още беше там, при това решен повече от всякога да усложни началото на деня ми. Седнах на прага на предверието на палатката и опипах с крак мократа трева под навеса, заслушан в яроста на поруя, който се изсипваше върху крехкия ми минейлонов заслон. Повдигнах ципа и подадох глава навън с надеждата да съзра някакво просветление. Не исках много само малко надежда, късче синьо небе, към което да закача остатъка си от оптимизъм. Носивият хоризонт беше изцяло покрит с облаци. Природата, която традиционно е весела сутрин,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 С дъжд или под синю небе трябваше да тръгвам, без да се бавя. Сетих се за Мартин, с когото трябваше да се срещна на следващия ден в предградията на столицата. Оговорката бе да ме пресрещне с колело и да ме съпроводи до центъра. Не исках дъждът да попречи на срещата ни. Докато изпия второто си кафе, валежат по намаля. Дали да не тръгвам? Не знаех. И точно в този момент по радиото прозвуча песента Шоу Тайстейр Шоу Тайга. Да тръгвам или да оставам? Странно, но и аз имах същия проблем. Вместо отговор, отговорлята радовия към мен пореден, още помрачен от останалите облак. Разбрах посланието му, трето кафе. В този момент благословях изобретателите на палатката. Една малка найлонова палатка може да изглежда нищожна, но тя все пак осигуряваше оцеляването ми. При следващото затишие ще тръгна, обещавам. На другата сутрин... В чест на последния ми ден ход преди да стигна до столицата, дъждът спря да ме притеснява. Знаех, че след последните дни на диво къмпинговане ми предстояше покрив над главата. Докато прескачах с голяма крачка с вода, придържайки с едната си ръка количката, а с другата новия си ярко жълт дър, забелязах, че срещу мен се задава някакъв мъж, изкачващ склона в отсрещната лента. Дали му се пях сторил като видение?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 За да не остана по-назад, написах и аз с палец върху дланта си моята възраст. Представянето ми сигурно го бе впечатило, защото се прекрасти няколко пъти пред лицето ми, така както би го направил и пред разпятието, после се прекрасти и пред Одисей, и си тръгна по пътя. След един завой съзрех къцналия на колелото си Мартин, който беше дошъл на време на оговорената среща. След 28-дневен поход из Родопа планина почти цял лунен цикъл достигнах София, най-високо разположената европейска столица, на 545 метра над морска височина, в подножието на планината Витоша. И разполага с добър екскурзовод. Мартин, който беше последна година студент в Художествената академия в София, познаваше като дуанта си столицата с първи 25 милионно население.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 Филес Лук, пръстите му забарабаниха нервно по масата при Джамбон де Бейоне, вид Шунка, а ноздрите му се разшириха неконтролируемо при Джамбон Пързилал де Марсалал Лакот. Не трябваше по този начин да предизвиквам сетивата му. Изглеждаше сякаш в същия миг опитва от всеки специалитет, правеше пауза сякаш за да усети по-добре вкуса и продължаваше с изреждането. Кротин де биклю и видове сирена. Същинско меню Алът Джери.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 Внушителен монумент в необизантийски стил, една от най-големите източноправославни катедрали, построена в памет на 200 000 руски войници, загинали за освобождението на България от Отоманско и го по време на руско-турската война 1877 1878 г. катедралата с пет кораба и три ултара е един от символите на град София. Българският патриархия е превърнал в своя църква където при нужда могат да се поберат до 7000 вярващи. Взех колитката си и се отправих с Мартин към студиото на битви, за да подготвим мисията, която беше предвидено да се излучи на следващия ден. Одисей, направи своя избор, предпочете да остане под светлината на прожекторите в студиото до другата вечер, вместо да се връща инкогнито в мрачния си килер. Срещнах се отново с приятелите ми от Сивен, които бяха дошли с влака. Целият град чака шоуто, ми споделиха те, за да ме притеснят още повече. Следващия ден щеше да бъде големият ден. За загрявка се озовах в редакцията на някакво женско списание, което искаше да напише статия за мен. Очертаваше се хубав ден, дори и ужасното от пристигането ми на сам време в столицата, сякаш щеше да обяви примирие.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 Няколко дни порано седях под палатката си и чаках дъждът да, да спре. Съвършено непознат, сам насред нищото. Въпросната вечер, след като ме опътваха из лабиринтите зад сцената, се озувах настанен пред огледало в гриморна, нагизден и наподрен като звезда. Красиво момиче с микрофон пред устата ме попита дали се чувствам добре. Да, честна дума, не е зле. Дойдоха и няколко танцюрки, още по-красиви, с оскъдно облекло,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 15 минути обяви на висок глас някакъв мъж, облечен в черно, със слушалка в ухото и микрофон пред устата. 15 минути до екзекуцията, пътникът ти има и последно желание. Имах нужда като боксёр преди матч от още малко загряване и щях да бъда готов за шоуто. Мъж ме поведе по дълъг коридор, след което се качих по някакви стълби.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 Шофьори спираха колите си, за да се снима до «Одисей». Тъжно е да напускаш страна след такава голяма чест. Стара синята табела, не реалността и скорошната независимост на съседната държава Черна гора, съобщаваше «Сърбия и Черна гора» Трикма. След няколко стотин метра краката ми щяха да тръгнат по нова земя, отворена за нови срещи и приключения. Довиждане, България, разтвори сърцето на човека.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 Беше точно толкова дебел, колкото и пачката банкноти, която държеше в ръцете си. И явно човекът бе гледал подходящата телевизионна програма два дни порано. Разпозна ме и с един жест ме покани да пийнем по едно за здравето на Сърбия. Пошталюнат, който току-що му бе оставил пакет, привърши чашката си с алкохол и ях на пред заведението мотопед. Аз заложих на газираната вода.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 Не останах разочарован, дори напротив, ако приемат в Сърбия беше като в това първо село, то престоят ми щеше да се окаже повече от приятен. Тръгнах с пълни бутилки с вода и подарък една бутилка студен чай от съдържателката. Преминавайки границата, оставих зад гърба си античния български трабант, за да го заменя с също толкова емблематичната застава 750 л. Сапунерка, превърнала се в национален символ. Неуморима!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 А така щеше да е по-добре и защото до тогава Васеното не бе реши да мине към нападение. Заваля, първоначално леко, един вид извинително за причиненото неудобство, но после все по-убедително. При такива обстоятелства мотивацията ми за пореден път бе поставена на изпитание. Съзнанието ми не пропусна случая, за да попита неочаквано тялото ми, какво правиш тук, път на марионетке. Какъв е смисълът от подобен разход на енергия? Разбира в съмненията му, да вървиш в подобни условия не е удоволствие. Дори не е нормално. Трябва да си един вид камникът зе, за да тъпчеш асфалта в такова време, с наведена под качулката глава, като някой грешник, или път като мен да нямаш друг избор. Без стотинка сръбски пари в джоба, с малко храна и без вода, сам по дъжда, който се усилваше все повече и далече от какъвто и да било заслон.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 Позитивно настроената ми мисъл визуализира покрив на изоставена сграда, където с благословията на Бога на дъжда ще мога да се скрие за през нощта. Такова безкромното желание на мокрото ми, уморено и примирено тяло, на което не му се нравеше идеята да опъвам палатката си под лещия се дъжд. Но ако нищо не се покажеше на хоризонта през следващите минути, трябваше да се примиря с див кампинг. А малко по-далече, виж след завоя!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 Малки помещения, електричество и завръх на удобството 5 на 10 матрак, върху който можех да сложа спалния си чувал. Мечтаех за изоставена барака, а въпросната вечер получих 5-звезден подслон. Какво нещо е позитивната мисъл? Какво по от това да мечтаеш? Щастлив бях, че чувам как дъждът вали навън, и почти се разочаровах, когато не след дълго спря.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 Изсуших си дрехите, окачайки всяка от тях в отделно помещение, поправих споканата гума върху масата и нахвърлих малко бележки. На другата сутрин младият ветеринар Станиша, отговарящ за санитарния контрол на стопанството, ме разходи из фермата и ми предложи кафе, преди милостивото устивото небе да ме призове отново да тръгна на път. Отъпканият път, по който завих, се движеше успоредно на шосето, водещо към Ниш, а после и към Белград.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 Тишината на заспалите малки селца са скромни къщурки и дървени огради и около второстепения път в дълбоката сръвка провинция се разкъсваше от лая на кучета. Не всеки ден през селата минаваше количка с пастроцветни знамена. Срещнах човек, повел крава, махах на хората, които вдигаха глави, докато минавам, и избегвах пълните с вода дубки по пътя. Надявах се въпросния ден да измина порядъчно разстояние да извърви няколко допълнителни километра, но да не подмина на село от Зеп. Но самият път щеше да реши. Да искаш да откриеш света означава и предварително да се съгласиш да не робуваш на плановете си и да посрещаш събитията такива, каквито ти се представят. Приех поканата на група младежи, седнали на маса на терасата на един бар, бакалия, и ето че се озувах в чаша, желен пиво, в ръка, пиеки за здравето на Сърбия.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 Времето напредна и след като загасиха и последните въглени в огнището, приятелите ми започнаха да се разотиват. Мястото възвърна своето спокойствие, на мен не ми се налагаше да си тръгвам. Я стигнал до убежището ми за съответния етап. на насред гората беше миниатюрна, но с удоволствие бих се абонирал за подобен подслон всяка вечер. Славиша беше обзавел една стая в къщата на дядо си. Мебелировката беше повече от скромна, желязно легло, мътрък, няколко одеяла, маса и стол. Но бе положил големи усилия да я украси. Част от стените на стаята, която видимо служеше по-скоро като гарсониера, отколкото като страноприемница, беше покрита с много оригинална бродерия. На останалата част визеха снимки на голи жени. Имаше жени за всякакъв вкус, от всякакви възрасти, светни и черно-бели. Имаше е дрогърди, с закръглени дупета, с слаби тела или в предизвикателна поза. И сред морето от красиви същества се открояваше изрезаната от снимка на бившия президент на Сърбия Слободан Милошевич, осъден от Международния трибунал за престъпления срещу човечеството. Снимката ми напомни за тежката политическа реалност в страната. Но вече беше късно. Опа чувала си върху леглото, мушнах се в него и затворих очи. Започвайки красив сън, сгушен между десетки естествени или силиконови гърди. На следващата вечер успях да стигна до град Лесковъц, отдалечен на повече от 30 км. Един дълъг ден вход, още повече че дъждът без от ръгването ми. Въпросната вечер исках да спя сухо. Реших, както правя от време на време, да си намеря хотелска стая на прилична цена, за да се погрижа за себе си.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 И така, леко попинал, Химан, се отправи към къщата на починалите тъстове на Дан. За щастие тя се намираше на стотина метра от кръстовището. Мислех да спя на верандата, но той ни отвори вратата и ме покани да се настаня вътре на легло по мой избор. Той щеше да преспи у сестра си, която живееше 50 на метра по нататък. Къщата изглеждаше, сякаш обитателите и я бяха напуснали набързо, и времето е спряло.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 Толкова рано ли, Химан, що за прищавка. Едва се бе развиделило. Хладният въздух обгръщаше селото, което се глъпваше да посрещне селените от околните села с техните крави, кози, свине за седмичния пазар, провеждащ се на централния площад. Подобно внезапно сутрешно събуждане беше достатъчно да развали настроението ми за цял ден. С приближаването на град Лужице настроението ми не се подобри.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 Ускорих крачка, без да се интересувам въобще от наличието на парчета стъкла. Влизащите в тунела коли, както и излизащите, издаваха невообразим шум. Състоянието ми беше критично, а адреналинът ми се покачи ляско, след като някакъв шофьор на камион, задминавайки ме, надуко аксона. Ако някой камион минеше близо до тротоара, щеше да ме сплеска като консервна котия. И кой ще да ме намери на подобно място?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 Който не свършваше и който бе изсмукал достатъчно от енергийните ми запаси и нервни импулси. Стига за днес, си казах, спустяки се наляво към някакво разчистено, макар влажно и блатисто, пространство. Дори и гумите на «Одисей» сякаш клякаха, за да са в унисон с пейзажа. Мислех, че съм съвсем сам, но скоро ми дойдоха гости. Още не бях разопакувал палатката си и орда кръвожедни комари се нахвърлиха върху ми, за да изпият кръвта ми. Гадният ден продължаваше, да не би път да бях в ада. Трябваше да опъна бързо палатката, да вкарам чантата с храната и да пусна комарника, в който агресорите ми да си блъскат главите. А ако някой от тях дойдеше да вземе топла баня във водата за спагетите ми, то аз нямаше да се чувствам виновен. Щеше да се превърне в допълнителна дъжба протеин, който щях да добавя към сърдините фолио. Може да съм приключенец, но всичко си има граници. На другата сутри небето над високите влажни треви беше достатъчно чисто, за да ми възвърне настроението. Наблюдавах пределните усилия на охлюв Лилипот, който бе предприяли скачване по северната арка на палатката ми. Оставаше му още една трета от разстоянието и щеше ще да стигне върха, където да се олига ви от удоволствие. Всеки със своя си Еверест, верест. Беше 7.30 ч.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 Поговорихме си на някаква смесица от английски, български и френски. Дали защото беше живял няколко години в Гвинея, държаше да приема 500 динара, около 6 евро, които ми подаде. Понататък друг Драган, името явно е често срещано, печеше шиш пред ресторанта си. Поканиме ме да ям и да пия за негова сметка цяла седмица. Не можех да си тръгна. Без да отнеса няколко парчета месо, 2 литра Кока-Куа, 2 домата, 2 краставици и ябълков сок, който изпих на място. Всеки ден се очаровах все повече от радушния прием на сърбите. След ожице ми оставаха 4 дни ход до граничния пункт с бос на Зворник. В много градове и села единствените ми събратя и сестри бяха възрастни хора, бутащи по склоновете ръщясали колички, натоварени със скръб, които вероятно щяха да се опитат да продадат на възможно най-добра цена. Дали и аз не изглеждах като човек в затруднено положение, теглещ невзрачната си собственост. Пътят след се виеше към небето, което се покриваше с тъмни облаци и вещаеше най-лошото.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 Други, уморени да следват ден след ден безкрайния път, биха ме изоставили, обвинявайки ме в тормоз и наричайки ме палачна обувки. Да се търкаш по цял ден в земята не е живот. Като се изключат от релеките ми сандали, които бях купил в Кайро, не е минал и ден, без да сме потанцували заедно. При подобна връзка се установяват близки отношения. Също като гумите на Одисей, установих, че се износват повече върху грапава настилка.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 Сигурно съм изглеждал странно, облечен в дългия си ярко жълт дъждобран, който стигаше чак до прасците, с добре завита в качулката глава, държайки в дясната си ръка едновременно количката и българския си чадър. Не ми е трудно да си представя какво са си мислили, при това с основание, неколцината автомобилисти, които, задминавайки ме, залепваха учудените си лица на стъклото, какъв е този луд, вързан за гюле, който върви пеша при такъв дъжд.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 Сутринта още не се беше развидели очух, как собственикът до и кравата си ръчно. Беше прекалено рано, за да продължа пътя си. Моля, оставете ме още малко в леглото. Когато сиязох от стълбата, вече два малки бидо на мляко очакваха камионетката, която ще да ги отнесе. Жоао, един португалец велосипедист, когато бях срещнал няколко дни порано в ожице, ми беше похвалил маршрута, който според него бил превъзходен. И беше прав.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 Отяво реката тихо шумолеше, а мъглата се вдигаше, оставяйки зад себе си сребриста яжина с розови отблясъци. Тишината на новото събуждане на света без мощава на самоотшума на стъпките ми по асфалта и блеенето на няколко, вкопчили се, в тревата овце. Спрях посредата на пътя, оставих «Одисей» и напълних дробовете си с тази зараждаща се енергия.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 Първото ми впечатление бе добро. Димитрий бе олицетворението на топлие спонтантен прием. Бях го срещнал няколко дни порано в салона му за чай, който наскоро беше отворил, след като бе прекратил дейността си като жонклюр. Димитрий бе направил международно турнеи, естествено, между сладкишите и топлия шоколад, с които ме почерпи, разговаряхме за пътувания. Когато трябваше да платя, той прибраз сметката ми. Не се изненадах, беше ми споделил, че е работил за Дейвид Коперфилд. Реших да си припомня даренията, които бях получил през страткия си престой от 18 дни в страната. Сигурно списъкът не е пълен. 7 литра Кока-Кола, сладолет, 4 сладкиша, 12 кафета, 3 соди, една нощвка в хотел, сандвич, 7 бири, едно ядене за изпъд, една вечеря в ресторант, бутилка алкохол. Икона, два портокалови сока, пакет пуканки, мляко, чай, бисквити, интернет връзка, три закуски, няколко вечери и нощовки в семейства. Мога да добавя също усмивки, десетки ръкостистания и тонове добри пожелания. Над дри минаваше тесен метален мост, който водеше директно към центъра на зворник. Забранено е снимането с фотоапарат или видеокамера. Сръбският митничер ме покани да се върна отново, когато пожелая. Екстремното приключение създава вълшебни мигове и предлага най-хубавия дар страстта за живот. Жан Марк Боавен, девети, босненски батут, от другата страна на реката, приемът беше също толкова радушен. Изправеният пред бараката си босненски митничар се съгласи без голебание да постави входния печат точно на мястото, което му посочих. Вече имах пропуск, за да продължа пътя си на запад. Нова държава и нова валута. Сръбските ми динери трябваше да се конвертират в КМ. Километри ли? Супер си казах. Най-после валута, която говори. Но КМ значало конвертибилна марка, и точната и стойност била равна на стойността на германската марка спрямо еврото, или първи 95 КМ за едно евро. Най-много ми допадна златистата монета от две КМ, която от едната страна имаше изображение на гълъба на мира.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 че ходя трудно, и ме покани да си почина при него. Едва седнах на масата и на мига се появиха чаша вода и две парчета шоколад. Тенди нитли казахте, Почакайте, имам всичко необходимо. Мъжът влезе в къщата и излезе след две минути с туба лекарство, което ми подари. Мохамед беше преподавател по химия и английски език. Разговорът беше приятен, но защо толкова държаше да ми каже сколко телефона разполага? Два мобилни и два стационарни. Еха, какъв успех! Не посмех да се поинтересувам дали има достатъчно уши, но пък попитах дали е мюсулманин. Тихичко, почти шепнешком, ми отговори, че да, след което по-бърза да добави, но не ходя в джамия и вече почти съм забравил да се моля. Мухамед отговори с да, на още два мои въпроса. Да, в близкия град Калесия имало интернет клуб и да, имало обощар.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 Експертният му поглед обмисляше как да ги поправи. Трябваше да подложи парче кожа от вътрешната страна, да подлепи тук там е, да почие другаде. Чакахме присъдата му, да рече накрая, мога да го направя. И добави, ще струва 10 евро. Ок, устройваме, казах аз, след което поехме към ателието му в центъра на града. Мъжът щеше ще да работи поне два часа. Щеше да топи четката си в големи кофи с лепило.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 Благодаря, господине, териториалният разрез на страната обърка малкото ми знание за кирилицата като азбука, както и географската ми ориентация. Ако европейската общност е признала една единствена държава под името Босна и Херцеговина, то в действителност съществуваха две отделни обособени държави. От една страна, бе Сръвка Република Босна с официална столица Бания Лука, а от друга страна, бе Федеративна Република Босна и Херцеговина с столица Сараево. Падането на комунистическите режими в Източна Европа през 1989 бе отслабило Комунистическата партия, а в последствие бе довело до раздробяване на бившата република Югославия. Войната бе започнала през 1992 на територията на Днешна Босна и Херцеговина, която бе обявила независимостта си. Конфликтът бе приключил с Дейтънското споразумение през 1995. Но годините не бяха туширали между общностните разделения. Сърби, босненци и хървати никога не се смесват, или ако го правят, то това е само в краен случай. Районът Тузла е малък мюсюлмански анклав, разположен в Босна и Херцеговина, където обаче съжителстват спокойно минерета на джамии и камбани на източно-православни църкви. Късмет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 Или по-точно да преживява в Америка. Емигриралият Чичо стигнал до Ванкувър. Не направил състояние, но се оженил за американка. Била красива и станала актриса. Поверили и ролята на Джейн в една от версиите на Тарзан. Историята, ови, завършваше тъжно. Починала при инцидент по време на снимки с слон. Странна съдба все пак. Не очаквах подобна история. Не и тук, а всъщност.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 Трябваше да започнем всичко отначало, възклик на Вою. Домакините ми ме посъветваха горещо да не се доближавам до река спреча, където според тях имало останали мини. Оговорихме се с Вою да се видим отново на следващата сутрин в 6, за да пием кафе, преди да тръгне за работа. И наистина, след приятна, прохладна, но кратка нощ Вою ме събуди в 5 и 50, че. Защо бе това насилие? Сънувах ли? Ами не, не сънувах.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 Сайтът на френското правителство даваше няколко съвета на туристите, многобройни зони, 4% от територията, са усеяни и не винаги обозначени, са мини. Туристите се приканват да не напускат асфалтираните пътища или пътищата с недостатъчна циркулация. Сряда, 20 юни. 238 ден пътуване, 9 мехур. Прибрав банкнотата, която някой анонимно бе мушнал под последния лист на фотоалбума ми, и си дадов сметка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 Шалът, с който бях покрил челото си, ми остави не особено естетична разлика. Под шала светла зона, под нея тен. Поне шалът, който връзвах на главата си, имаше предимството да не литва към канавката при всяко минаване на камион. В местния вестник предвиждаха температурата да достигне 38 градуса по Целзии. 10 градуса над оптималното заходене. Но ако трябваше да избирам, щях да предпочета адската жега пред дъжда и студа.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 Предстояше ми дълъг път до малкото село поле, където голяма част от къщите са били разрушени или ударени от снаряди. Войната на Балканите не беше спряла да белезва стените и сърцата на хората. По обяд на другия ден пристигнах в Добой, където тялото и душата ми единодушно решиха да се разделят с пътя, за да си вземат половин ден почивка. Хотелът, импозантен и грозен бетонов блок с облик на Съветска крепост, се намираше в центъра.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 Чийто кръст сякаш бе добавен нарочно, за да се извиси над съседното минаре. Някои биха казали, за да е поблизо до Господ, други биха отвърнали психологически натиск. Бях легнал върху нисък каменен зид и разсъждава върху символиката на двете сгради, когато някакъв общински полицай, неподвижен до този момент и без безден да през последния половин час, изведнъж се насочи към мен със странен острем. Искаше две неща, да види паспорта ми, виж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 Като артист са бил възползвал да обиколи култовите места на френската култура. Спомена за лувъра и центъра – Помпидо. Виждайки интереса ми, отиде да донесе дебела и красива книга за изкуствата, която тежеше поне 5 кг. Огромно издание, посветено изцяло на творчеството на импресионистите като Ренуар, Мане и Дра. Това е любимият мистил в изобразителното изкуство. Драган явно беше доволен от срещата ни. Предложи ми да се настане в учителската стая, докато свърши вакансията, и много държаше да ми купи някои неща, имам всичко необходимо, му отговорих. Но той не искаше и да чуе. Изтича в селския магазин и след няколко минути се върна с сирене, фета, голям домът, 2 литра кока кола и голяма пита хляб, които си разделихме. След това ми показа иллюстрация на джукондата на стената и ме попита. Много е красива, нали?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 Спрях в Чендже бюрото на границата, за да обменя една банкнота от 50 евро в местна валута. Довиждане, кма, вече трябваше да разсъждавам в куни, седми 24 куни се равняваха на 1 евро. Имах намерение да похарча първите си пари на терасата на кафене, в което седнах, но съдържателката отказа да ги приеме. И дума не можело да става да си плащам кафето.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 Малко по нататък, в Карловът, ми се представи възможност да го направя. Градът се намираше на 50-ти на километър от Загреб, докъдето отиваше влак. Любезните служители от бюрото по туризъм се съгласиха да пазят Одисей и аз се отправих към столицата с влак. Бързо отиване и връщане срещу само 43 куни, около 6 евро. Централната поща се намираше точно до гара, главни колодвор. С паспорт в ръка се отправих към вишето за почта до поискване. Служителят провери самоличността ми, погледна в регистъра, отиде в помещението отзад и се върна с колед и писмо за мен. Ура, новите ми обувки бяха пристигнали преди няколко дни и чакаха да ги взема. Клонигина, мир и любов, с незначителни разлики. Надявах се да си допъднем. Дали, Одисей, реши да ме накаже за самотното ми бягство.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 След няколко часа един извънземен, облечен в дълъг жълт дъждобран, влезе в града. Бях единственият човек в района, обливан непрекъснато от изхвърлените от минаващите автомобили строи вода. Да ходиш при подобни обстоятелства е толкова смешно, че чак и аз се заснех на нелепата ситуация. Но пък като се замисли човек, това бе само вода. Нямаше материя, която да подкопава морала. Някои от следващите дни слънцето щеше отново да възтържествува. Андре, барманът от бара, в който нахлух, наводнявайки входното антрес мокрите си крака, се извини, че не може да ме настани в никоя от осемте стаи. Всички били заети от работници, реконструиращи черквата, дядо Лукас обаче може да ти помогне Мика за той, облигнат на тезгаха. Вече бях обмислил тази възможност. Не за първи път щях да потърся помощ от църковен служител. Освен това и аз самият бях поклонник, нали?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 Дългочи ръковане, бавна еволюция, наситена наси с изпитания, чиято цел е да ни освободи от иллюзията на собственото ни съзнание. Отец Лукас ни направи добро впечатление от самото начало. Атомите ни се споразумяха да вибрират заедно на една и съща частота. Седях сам в дъното на църквата 5 минути, след което шепа вярващи седнаха пред мен. Вечерната служба вся да започна.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 Може би точно непознаването и от широката публика я е предпазило от големите туристически потоци, добре познати на нейните съседи италианци и хървати. Трябва да се спомене също, че само една тясна 50-километрова ивица я свързва с Триесткия залив и Адриатическо море. Беше минало 8 вечерта, когато срещнах Славко и Барбара. Двойката мотористи първо ме задминаха и мимахнаха от своята Хонда Трансъл 650.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 Какво мислиш за този планински път, който тръгва на запад, Веро? Националният парк, изглежда, е страхотен, а и имало прекрасно езеро. Ние, Вероник, не реагира с ентусиазма, който очаквах. Да не би да бях казал нещо лошо. На устата й се появи усмивка, която сякаш ме питаше, ама ти сериозно ли, какво? В планината е красиво. Тя не изглеждаше на същото мнение и ме наблюдаваше мълчаливо, докато най-накрая сподели мислите си, планината се изкачва нагоре. Е, вие какво бихте отговорили на подобно твърдение, ами? Да, веро, права си, планината се изкачва, и как да не отстъпиш пред подобна чистосърдечност. Смяна на посоката. Нямаше да вървим по стръмни пътеки, нито да смущаваме живота на малкото рисове, вълци и гръбливи птици.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 Велешихме, че тъй като каменистият път ставаше все понесигурен, най-добре би било да се върнем обратно и да продължим по асфалта. Въпросната вечер за вънфюристката нямаше да има хотел, а трева. Див къмпинг сред вади и крави. Меню, спагети и сардини. С течение на дните установих, че храната се подобява заемо. По чудо спагетите вече не залепваха за тенджерата.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 Вярно предчувствие – билет за влак до копър, на брега на Адриатика. В крайна сметка идеята не се оказа лоша. Мисълта е да отпразнуваме на брега на морето, 14 юли и 9 месеца от началото на похода бе изкушаваща и за два мани. Срещу нас беше Италия, а от другата страна на улицата магазини. Късите италиански роклитки явно е трябвало само да прекусят Триесткия залив.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 Мелина на спирачките и спря колата си пред мен. Тази жена, на около 60 години, отвори багажника си и ме заговори на приличен френски, след което извади от него част от покупките, които току-що бе направила. За вас са, ми каза тя, без дори да ме попита дали ги искам. Имах време само да разтворя ръцете си, за да получа по един литър мляко и портокалов сок, круши и грозде. Няма нужда да ги миете, чисти са. Мислех, че никога повече няма да я срещна, но, случайността, ме отведе пред дома и още същия следобед. Мелина ме видя и не може да устои на природната си доброта. Втурна се в къщата и излезе отново с пълни с дарове ръце. Страхувах се, че възнамерява да превърне Одисей в амбулант на Сергия. Трябваше да спраш Тедрия устрем, тъй като нямах място за туалетната хартия и салфетките, но не може да откажа доматите, пръсковите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 Когато Одисей премина през поредната граница, която щеше ще да остане в историята. Италия ме посрещна като неаполитанска майка с топла преградка. Одисей се изкачи радостно, като козле до едно идеално залагеруване място, разположено на три тераси от на пътя. Настаних се на най-високата, съвършено гладка тераса, където може да си осигуря желаната дискретност.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 Не вървиш при мен, останах озадъчен. Дали пък за пръв път паркираният пред салона, Одисей, не ме беше предал. Дните се нижеха, но се различаваха до един. Дълго очакваното подстригване, пето поред, се случи след два дни. Любезна фризьорка ми подвяза косата, но не приеде и платя. Картичка от Сантяго Компостела щяла да бъде достатъчна. Посока ли до Ди Венеция остана на 40 на километра на юг.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 Газета Дело Спорт е цветен спортен вестник, чието бомбонено розов цвят го отличаваше лесно върху тезгаха, на който се облягаха посетителите на спортното кафене. Отворих на страницата за Тур Франс, кулаздачната обиколка на Франция, където в голяма статия се нищеше проблемът с вземането на допинг. Не може да се въздържа да не се усмихна.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 Бях написал върху картон, залепен на гърба на «Одисей», «8000 Кемпер Лапес» и получавах ежедневно тонове «Браво» и «Комплименти». Кой знае, може пък да съм посел зрънце приключение в осъдналото съзнание. Едно нещо бе сигурно – пътешествието ми събуждаше нова изтрица живот в някои от изпразнените от мечти очи, които срещах. Посланието ми за мир и братство може би не им бе чуждо.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 Рикардо видимо познаваше заведението, защото вкара колелото си в дълъг коридор, водещ до залата за хранене, след което се намъкна в кухнята. Излезе оттам след две минути и ме информира, че той поемал празничния ми обяд. Грачи, милох грачи, обядът за рождения ми и ден се състоеше от голяма пица с пъстри съставки и черни маслини, които отместих в страни, полета със светла бира, допълнена от кирамисло и силно кафе за десерт.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 Изнесох се встрани от пътя и разтворих пътната карта на областта Ломбардия, отцветена в маслинено-зелено, за да потърся спасителен изход, кръстопът или малко шосе, по което да мога да избягам. Не ме интересуваше дали пътят ще поеме в грешна посока, или не. Покъсно щях да се опитам да коригирам траекторията. Бях готов на всичко, за да избягам от стоманените чудовища. Животът ми се крепеше на косам.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 Съобщаваха, че доходите на китайските селени били нараснали с 12% през последните 3 месеца. Сметнах набързо, 12% по нищо е равно на 3 пъти нищо. Малкият път, по който завих, се трансформира в кален, после каменист, а накрая се спусна към някакъв брод, през който трябваше да премине с надеждата, че понататък ще мога да поема по правилната траектория. С Сниор. Зад мен селенка с две бутилки мляко в ръцете, ледта фреско, ми за лекарката, повдигайки нагоре едната бутилка, за да ми намекне, че ми ги подарява. Мерси, госпожо. Една е достатъчна. Но не, жената настояваше. Трябваше да взема и двете бутилки. Река Нюру беше практически пресъхнала при пунте де олио. Няколкото грамотевици в далечината звучаха страховито, но тази вечер нямаше да вали.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 Стигнах до връх пасо пениче след 3 часа и 45 минути усилие, доволен, че бях успял да измина разстоянието по график. Бях закъснял се 215 15 минути от предвиденото. Беше 18:15 15 ч. и захладяваше. Преди да поема по другия склон за двучасовото си спустане, реших да се почърпя в кафенето на върха с капучино и сладкиш. Град Варци се очертаваше в подножието. Беше вече доста късно. Усилията за деня бяха достатъчни. Реших да не ходя по Малка отбивка в дясно от пътя, малко място за лагеруване пред вкусвах хубава нощ. Сънят ми бе смутен само от дъха на добиче, което подуши палатката. На другия ден трябваше да поправя дясната си обувка, мир. Облепих я с дебела лента, надявайки се да успея да удължа живота и за още стотина километра. Цел да стигна до Франция.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 Но се съмнявам, че събеседникът ми разбра за какво и да реч, 800 км ли, не, 8000. Проходът Магдалена в френската си част се нарича Проход Ларш. Нямах намерение да оставам на 1996 метра над морска височина. Прекосих пътя, за да изкача с Одисей, последните липсващи ми 4 метра, след което поставих фотоапарата си на триножника и запечатах този вълшебен момент на 2000 метра височина. Пред себе си имах дълъг следобед, в който да се насладя пълноценно на прекрасния ден. Пътят се спускаше към село Лаш, следвайки коритото на река Юбъет, която се влива в Юбай, а след това в Мейрун. От лявата ми страна се извисяваше връх 5 десибюре със своите 3032 метра. А понататък се простираше националният парк – Меркантур. Добре дошъл във високите Алпи. Трябваше само да оставя краката си да ме спуснат към Барселонет на 32 км по-нататък. Чувствах се щастлив и лек, още повече, че имах оговорена среща с част от семейството си на 22 Ри, което беше след 3 дни. Възнамерявахме да се срещнем на пътя, но не бяхме уточнили мястото. Така и стана, след един завой на пътя, който се движеше от южната страна на река Дюранс, съзвъх три познати лица.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 Камембер труски Фюнос фермер с сънкагънт, селски камембер нашите фермери гарантират, кюалит Дуайт, амурдес вачес, качествено мляко, любов към кравите, 26, сауисес де толус, ауксънкилес, кренвирши от тулу за слеща, и та, не. Все продукти, от които се бях лишавал в продължение на месеци и които сега намирах в изобилие. За да опознаеш една територия, няма по подходящо нещо от това да вървиш. Да докосваш, да вдъхваш ароматите, докато накрая се слееш с областта. Придвижвах се бавно към района Прованс и село Ферасиер в община Солт, което, ови, не ме бе дочакало и вече беше подрязал унивите с аромат на лавандула. Изкачи без проблеми 1213 1230 метра на прохода на мъртвия човек и в далечината съзгав гиганта на Прованс връх Ванто. Връх Ванто се извисяваше като до гляната от слънце местност док. В моя чест Варовиковия гигант най-висока точка на департамента в Оклюз Брулен поне 6 месеца в годината от Мистрали, бе решил да се представи и във възможно най-добрата си светлина. Но силното слънце, липсата на вятър и добрата настилка по никакъв начин не смягчаваха наклона на склона. Предавателната станция на Врахванто стърчеше като гигантска стопа между лазурното небе и скалистата обезлесена земя.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 21 километровото спускане при наклон от 10-12 градуса не е лесно начинание. Започнах почти да съжалявам за другия склон, както и че не бях оборудвал Одисей със спирачна система. Да удържам ентусиазма на 40 му килограма, които мечтаеха да се изтъркулят надолу, беше допълнително усилие, от което колената и пръстите на краката ми биха се лишили с удоволствие. Не трябваше да се бавя, за да мога да стигна на време за срещата, която си бях насрочил с фирма, Вери Наргиовезон no Малко преди заминаването ми този производител на знамена е ентусиазирано бе Окичил, Одисей, с 4 на 10 пастроцветни флагчета. Вярно, че знаменцата бяха малки, но любезният жест ме беше окуражил морално. Други производители на къмпингово оборудване дори не си бяха направили труда да ми отговорят. Алви Еукс фирмата вносител на количката ми от Канада, Деокс Plus Деукс, и магазинът за биопродукти Доктор Кнокей бяха единствените, които ми направиха отстъпка. Аз и мислех, че след прекарани повече от 5 години в пътуване около Земята, три издадени книги, един предстоящ филм, множество статии в пресата и телевизионни интервюта.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 Към 4 на 10-та ми се прибави голямо знамена мира пореден подарък от фирмата. През следващия следобед лицващия до този момент ми стръл задуха със скорост 50 мътча, заплашвайки да преобърне странично «Одисей» с същата лекота, с която аз бих могъл да изритам празна консервна котия. Количката наистина се преобърна, докато се катерех към връх ванто напуснах асфалта, за да направя една снимка, и не обърнах внимание на денивелацията.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 Чупка, от силата му електрическите кабели и указателните табели танцуваха, а листата на дърветата изглеждаха като полудели. Въпреки 8 на 10 си мехур, краката ми бяха добре. Дясната обувка не ми убиваше, но левият ми, ренегът, ми създаваше грижи. Докато си почивах, се опитвах да го разшия с помощта на камък и консерва с кумрия. Хайде де, страннико, след няма и два месеца вече ще си напълно добре. Срещнах Юпитер, 86 годишен мъж, сдобил се с този прякор през Втората световна война в Сен Мартен-Дюондра, селце, разположено преди Сен Гилем Людезер. Сподели ми усмихнато, че през войната раздавал грамотейвици и светкавици. Човек, носещ името на най-голямата планета от зодия ми, ми знак, не можеше да не е симпатичен.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 Жена ми ще Мърмори, Сен Гилем Лю -Дезер е малко живописно и спокойно градче като всяко едно уважаващо себе си провинциално населено място. Но още при първите слънчеви дни към големия явор на централния площад се стичат торди туристи и поклонници. През градчето минава Вият Лозана, пътят през Аро, който е един от четирите маршрута, водещи към Сантьяго де Компостела. От тук пътят продължава през Тулуза, Ош, Жака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 Опътиха ме към приемната на абетството. Почуках на стъкля на врата и след няколко секунди една монахиня ми отвори. Поисках да ми даде креденция Лонзи, паспорт, който всеки пилигрим трябва да представи на входа на всяко обежище, така че всеки уникален печат да следетелства за похода, започна от подалече или от поблизо. Монахинята не ме попита къде отивам, тя предполагаше. Но за мое голямо очудване не се поинтересува и откъде идвам.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 Що за край на живота? Даже на их бутилка, Бордо. тогава бих линиял години наред сред тъмнината и студа на някоя изба, преди евентуален любител на виното да реши да ме изтръгне и да възкликне, отваряйки бутилката, ах! Какъв гений на мира! Плакатите по улиците съобщаваха за предстоящите местни празници на биковете. По оградите висяха табели с надпис «Внимание, бикове!» В страната на Овалната топка, 28, дори полетата бяха словална форма мозайка от парцели в кафяво и охра, пресечени на места от зелени и вици лузя, които пълзеха по планинските склонове, за да се греят на южното слънце. Смяна в програмата. Реших да прекося пиренеите по нататък, Жалко за катарските пътеки и реню шато. Избрах да се движа от Омс до Каркасон покрай големия южен канал.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 От тогава не сам се е наложило много дървета да бъдат отсечени ни казатя, циркулация на пари. Срещнахме покрай канала трима пили грими, връщащи се от Сантяго Де Компостела. Кристоф, който бил получил преди това 5 евро от някакъв турист, който пък бил харесал плътната му, подари същата сума на тримата мъже. Когато стигнахме в Каркасон, някакъв английски турист се прехвасна по Одисей, което е нормално паркиран пред един интернет клуб. Приближи се към мен и ме попита, вие ли сте с мира, а ми? Да, и той на свой ред ми подаде 5 евро. Беше мой ред да продължа веригата на Солидарност, във Вестник, Ладепеш, в Хариеш излезе хубава статия с заглавие «Пътешественик в търсене на духовността». Журналистът беше прав. В сърцето на малките пиренеи, на платото фабас, Абас, зелените листа на гората започваха да се обагрят в на премена.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 Буквално извиреше от очите на баща ми, който ме бе подкрепил, знам го със сигурност, хилядократно в мислите си. Вероятно дори си е представил как Бута, Одисей. Краткият престоль в спакурорта в долината Ор ми позволи да се възползвам от срещата с моето семейство, да дам интервю за радио А.Ф.М и да се срещна с ученици от града. Но пътят ме зовеше, оставаха няколко хиляди крачки преди да вляза в селото си заедно с Одисей, изпълнен с опит и мъдрост. Прекусявайки родината си за първи път пеша, си да досметка колко много и разнолики са малките държавици, на които всъщност се дължи нейното богатство. Луораге, районът на Фоа, Педък, Конеш, долината на Ор, Ита, на В красивата местност барони и стадо кози и козлята дойдох лично да ме поздравят. Пътувах вече 11 месеца и попълвах третия си дневник. Дните се нижеха еднообразно и само ритъмът на стъпките ми отмерваше времето.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 Клисурата Лабайс 1354 м, свързваше долините Асп и Бартус. Бях се превил на две, за да изкаче склона с наклон 10 и 7 градуса. След Лурдио пътят поемаше по живописни проходи по край планинския поток Исо. Не срещнах жива душа. Гората на Ису, експлоатирана през 18 век от кралския флот, беше прекрасна. Настъпващата есен флиртуваше с зеленината на папратите и високите върхове.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 Ски-курортът Пиер Сен-Мартен остана вляво, докато аз изкачвах стъпка по стъпка последния връх, за да премина последната граница. Няколко крави се почудиха какво правя в мъглата в този ранен час. Понататък ковчар баск, с зачервен от студа или от алкохол нос, а може би и от двете, ме попите дали не съм срещнал няколко кози, съжалявам, приятел. Нищо не съм видял, а откъде идваш, ме попите той. Описах му маршрута си, но притеснен от липсата на стадото си, той дори не мечу. Бурята се опита да ме задържи още малко във Франция, но не успя. Бях решен да стигна до върха, ако трябва и пълзашком. Нямаше да ме спрат няколкото сантиметра сняг. Оставаше още едно последно усилие. А след това настъпи магическият миг. Съзгев табелата «Колдио Пиер Сен Мартен». Надморска височина 1765 метра.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 Точно преди да започна да се спускам, видях голяма оранжевата табела, съобщаваща за влизане в провинция Навара. Усещането как краката ми потъват в снега беше приятно. Природата се беше смълчала в очакване, неподвижна и бяла. От правия път, успореден на река Еска, в сърцето на лукапаната в слънце долина Ронкал, меделяха само няколко километра за вой. Когато стигнах до първия разклон, картата ми, Мишлен, беше категорична, за да стигна до Галисия, трябваше да завия надясно, плътно на запад и да не сменям повече посоката. Само вълните на Атлантическия океан тяха да спратострема ми след няколко седмици, когато щях да топна краката си в тях. Сангеса, Аленочервен червен плакат съобщаваше за вече от корида, Гранди ферията Урина, нови лоада Кон Пикадорс.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 Луза. Лавия Подънси с пътят, който тръгва от Пиан Веле, минавайки през Комк и Мойсък. Лавия Лемофайкън си с автомобилният маршрут, който минава през Везеле и стига до Остъба, минавайки през Перибю. Лавия Дюронзи с пътят, който тръгва от Париж, стига до Остабът, минавайки през Тур, Платие и Бордо. Подножието на вятърните кули, изправени като часови, сигурно съм изглеждал като дом кихот на мира, водещ предварително загубена битка с последното поколение вятърни мелници. Стигнах до пътя, водещ към естела, и го отпразнувах при чешмата, и ръч. Тази чешма е единствена по рода си в целия свят. Чудотворна, от нея тече вино, когато пътуваш, всичко е възможно. Вярно е, че да с Ирач, кооперативната изба на Ирач, има пръст в това. Има и избор на канелки. Една канелка за вода и една за червено вино. Все пак е поставен надпис да не се злоупотребява с втората. Пък и ми оставаше още доста път, докато стигна до следващия етап Лоса Акрос. Но предшествениците ми явно не се знаели испански и се бяха напили до насита. Едва успях да напълня чашата си и чудотворната чешма пресъхна. Така път се получи по-добре, защото с колата си дойде Хорхе, журналист, който предложи да ме интервюира, на испански, за канал Кандела Радио Фулего, излъчван в Южна Америка. Не знам дали червеното вино беше виновно, или бедният ми речник, но така и не успях да произнеса три последователни изречения без грешка. Пътят, който беше напълно поносим за «Одисей» през последните няколко километра, изведнъж се стесни, стана каменист и непроходим.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 За един пешеходът дори стръмната пътека е добър път, но за 40 кг двуколка като «Одисей», широка 60 см, нещата стоят по-различно. Тревогите ми се оказаха основателни. Тръгнах в оказаната посока, следвайки жълките стрелки, и започнах да се катая по пътека, която не вещаеше нищо добро. Моето шесто чувство. За част от секундата, «Одисей» се преобърна и падна на Земята за втори път. Не разбрах какво го предизвика, но този път последствията бяха повече от ужасяващи. Лявата дръжка се беше откачила. Беше невъзможно да продължа в това състояние. Не можех да си простия небрежността. Можех да изляза от положението само ако закърпех с подрачни средства количката. И на помощ ми се притеча българският ми чадър. Беше достатъчно здрав и дълъг. Реших, че ако го привържа към «Одисей» с електрически кабел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 Принудих се да спрах, защото за 29 път спуках бума. За пореден път извадих инструментите за ремонт рендето, лепилото, лепенките и поправих бумата на място. Не е ли странно да ходиш пеша, а да пукаш толкова гуми? Всички недостатъци на колелото, без нито едно предимство. Сигурно съм пренадол гумата при спирането ми на някоя бензиностанция, защото беше частично разкъсана.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 Не може да пропусна големия си шанс. Белезаният от годините служба възрастен свещеник сервира лично супата си на десетината пилигрими, които се бяхме събрали въпросната вечер. Сигурно така ще прави и до си ден. Сигурно така е правил и Сан Хуан де Ортега, ученик на Санто Доминго де Лакаузада, бенедиктински монах от Екс век, който е посветил живота си да популяризира пътя на Свети Яков.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 Нямаше нито пламък, нито мирис на дим. Нямаше и символика. Какъв ли ще бъде следващият етап? Причастие пред машина с монети, след Бурго спейзажът беше равен и сухла места. Високо плато, обградено от планински вериги. Въпреки, че районът не приличаше по нищо на пустинята Атакама, нито на монголските степи, безкрайният, брулен от ветровете хоризонт предлагаше на поклонника възможност да се наслади на пръзнотата и понякога да се слее в нея.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 че ще се изпутиш малко и че така ще успеш да се пречистиш. Може би сега вече разбираш, че истинският път е вътре в теб. Пътят, по който лакатушиш, е тук само за да те отведе към пътуването ти към самия теб. Ако решиш да започнеш това пътуване, ще навлезеш в дълбините на собственото ти, а аз, където ще откриеш Вселена, за която дори не си подозирал.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 Обикновено след тежък ден, пилигримите се хранят обилно и облизват чиниите си без особени претенции. В един агъл на помещението имаше телевизор, поставен върху стар бюфет с издялка на глава на конкистадор върху всяка от вратите. До телевизора лежеше черна пластмасова фигурка на бик и статуетка на св, богородица от Пилар. Липсваше само репродукция на танцорка на фламенко. В ресторанта имаше множество кръгли маси.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 Въпреки черениците и бастуниите, които носеха, заместваха дисагите и емблематичната поклонническа тояга от средновековието, тези хора бяха тук, на същото това място, готови да вървят и преодоляват километри, така както са го правили хиляди други, вдигащи прах, преди тях. И отрея, по-далече, по-високо, радосният възглас, разменен между пилиглими през средновековието, продължаваше да се предава от останалоста.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 Но вероятно ще се върнат следващата година, още по решени да довършат елкамино към освобождението. По пътя имаше и такива, които не правеха нищо като останалите. Такива, които бяха изминавали Камино Франкес тридесет пъти, които познаваха всеки завой и които бяха тръгнали от Лаплата, Южна Испания, Германия или Швейцария. Имаше и такива, които периодично отиваха и се връщаха, разменяйки поздрави с насрещната вълна.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 Този прякор ми дадоха Бернар и Клер, двойка симпатични 60-годишни швейцарци. Оказаха ми голяма чест. Кристиян бе друг човек, когато срещах от време на време. Той беше тръгнал от Германия с висок колкото самия него Бастон, като се беше заклел да носи няколко килограма камъни и франицата си до Круст Делферо, за да обликчи страданията на болните. Бях изненадан да установя как пътят развързва езиците на хората а споделянето на ежедневните изпитания създава атмосфера на доверие. Да си излеж душата пред непознат сигурно действа успокоително. Все известно е, че споделената грижа е половин грижа. Въпросната вечер в съседка по стая ми бе една импозантна жена на около 50 години. Здравениятка, стил, северна елха, израсла на чист въздух и хранена селеново месо. Когато я попитах каква е по народност, тя мълкна. А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 А ако и подсвирнех, се страхувах да не отнеса някоя брадва по главата, една норвежка дървосекачка носи винаги със себе си по някоя брадва. Ако кажа, че съседката ми имаше глава на дном върху тяло на гигант, ще прозвучи прекалено, но въпросната вечер се простих си иди си представа за красивите скандинавки. С един поглед тя убиваше всеки зародиш за еротичен сън. Рано сутринта желязното миле се разтресе.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 Разпознава храницата и тоягата ѝ, оставени на входа на някоя от малките черквички, които посещаваше, и си казвах – Виж, ти, Елизабет вече е пристигнала. Не очаквах да ме е изпреварила. Спътниците ми също свикнаха да ме срещат свещи се знамена и с камера ръка. Ходих малко с Доминик, родом от Париж, който беше щастлив, че вече бе успял да извърви веднъж цялото разстояние, с Шантал, бивша медицинска сестра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 Зад всяка жълта стрелка или каменна стена се криеше по един дух. Едно нещо е сигурно – да изминеш пътя, не е обикновена разходка, а нещо съвсем друго. Това е пространство, в което се срещаш с себе подобни, а после и със самия себе си, заличавайки спомена за повдигнатия прах». Някои хора след неколко седмично ходене стигат до Сантьяго декомпостела, а други достигат небесата. Все пак.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 Бях си забранил да правя каквито и да било предвиждания по отношение на пристигането ми пред голямата катедрала в Сантяго, въпреки че като всеки е един от събратята и сестрите ми имах някаква бегла идея кога ще стане това. В града Астурга отбелезах подобрен вариант на меню пилигрим, годишнината от началото на моя поход. Празнична вечер, доста целомътрена според мен, но какво от това? Цяла година. Не е малко все пак.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 Бяха напуснали много рано сутринта под Сулана, в Фонсебадон, намиращ се на 3 километра по за да дойдат на срещата на време. Мястото бе наситено с особена символика Лакрузет Делферо. Железният кръст беше като висок Тотем, чиято основа потъваше постепенно сред камъни, материализирайки всичките гоби и грехове, които пилигримите искат да загърбят. А за да го стоят, поклонниците правят какво ли не, понякога дори ексцентрични неща. При пристигането си в града предната вечер видях някакъв коленичев изпанец да рови земята под кръста. Сигурно е търсел някакъв заровен амулет. Стори ми се странно, затова се качих при него и го попитах, к'ю паза. Какво става? Мъжът се обърна пренебрежително към мен и ми отговори, не да, нещо като, не се бъркай, където не ти е работа. Не смятах да приключа нещата така и формулирах отново въпроса си.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 Томас бе известен като «Белият вълк», а самия той се наричаше Последния тамплиер. Така или иначе бях щастлив да направя тази пауза, па било то и само за да пии на едно кафе. Когато ме видя да се задавам в компанията на Даниел, с когото се запознах на пътя, забикам баната, мучу с километрос, ми каза той, подавайки ми топлата си ръка. През портите му бяха минали много пътуващи душо, стоя ги в ръце и изморени нозе които така и не бяха спрели да разказват за иначе обикновено от заведения приют, който бе беле за отрайно съзнанията им. След ауто де се резале започваше 20-километрово спускане до помферада. Спусна се отвесно, озарено от светлина, и падна деликатно пред краката ми. Бялото перо бе предназначено за мен, бях сигурен в това и малко озадъчен. Инстинктивно погледнах небето, но не видях нищо друго, освен лазора без каквито и било облаци или птици.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 Оставих отляво пътя да се спуска към село Лафаба, опасявайки се, че по средата на изкачването той ще се стесни прекалено или ще стане твърде опасен за «Одисей». Желко, аз лично имах силното желание да се изпутя при това последно изкачване, но продължих по обходен маршрут и асфалтиран път, водещ също до върха. Село Осебриро с няколко стотин жители беше катнало на 1300 метра над морска височина.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 Впрочем, достатъчно бе да извървиш последните 100 километра, за да получиш компостела, диплома за доблестен и смел пилигрим. Затова някои хора не виждат смисъл да започнат похода си от подалеч, тъй като резултатът е един и същ, добавиш към биографията си, стигнал до Сантьяго. Осебрай Рубе е един от най-красивите и най-стари етапи на поклонението. Селото имаше свой характерен облик. Можеше да мине за галско селище със своите палоза стари камени къщи със сламени покриви, накацали в планината сякаш да наблюдават римските легиони. То беше само по себе си място за поклонение, откакто, така се твърдеше, се е случило чудото на Себреро. Ето я и историята. През средновековието някакъв смел и благочестив селянин не се оплашил от светкавиците по време на една боля и се покатерил по склоновете на Себреро, за да присъства на литургия.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 Галисия се простираше в краката ни чак до Атлантическия океан. Сред образлите с зелена растителност долини се носеше далечният вятър на Британия, където се бяха родили предците ми. И за това се чувствах добре. Галисийците говорят на Джалълг, прароднина на португалски език, ядат палачинки, зеле и морски дарове и свият на Джайта Джалга, галисийска гайда. Покрай криволичещите пътища се нижеха менхири, кръстови могили и орел с прекрасни малки хамбари за галисийско зърно. Пътните каменни знаци, които вече се виждаха на пократък интервал, отброяваха оставащите километри. Долу в гласовете на спътниците ми е уфория, примесена с зараждаща се носталгия. Оставаха още една евкалиптова гора и няколко завоя до края, няколко последни стъпки по прашния път под звездите – Събота, 27 октомври. Пристигане в Сантяго де Компостела. Последната нощ прекарах в приюта – Монте де Гозо, огромна модерна конструкция, изключително функционална, но бездушна, издигната на няма и 5 км от входа на столицата на Галисия. Предпочетох да се забавя и да изчакам утрото, за да се насладя пълноценно на триумфалното си пристигане. 5, 4, 3, 2, 1 Когато навлезох в предградията на Големия и Шуменград, се почувствах някако бъркан. Не можех дори да намеря табела, пред която да направя няколко снимки. Но чудото стана, аз, който говорех за Сантьяго де от година насам, тази сутрин бях пристигнал.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 Някои закъсняха за церемонията и влязоха по средата и с големите си обувки, и тоги оставиха раниците в краката си и заеха местата в края на редиците. Вероятно бяха спазили традицията да допрат в това на Матео, майстор-разстроител, изобразен на централната колона на входа, и да поставят дланите си върху издълбаните в камъка отпечатъци, докоснати от множество благочестиви ръце преди тях.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 Исках да стъпя с краката си на последния участък от Звездното поле, върху последния парцел асфалт на провинция Галисия. Исках да завойувам с последни усилия – края на света, към който от 12 месеца насам се стремеше буждаещият ми дух. Когато стигне там, погледът ми ще да се насочи още по-назапад към безкрайния хоризонт. Вълните на Атлантическия океан щяха да облият мирните ми крака и тогава щях да знам, че съм постигнал целта си.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 Все още можех да направя обратен завой и да се върна по стъпките си в Египет. Още можех да поема по обратния път и да се срещна с всички хора, които бяха отворили вратите и сърцата си за мен. Нулък му последният крайпътен камък не можеше да се сбърка. Показваше, 0 в нула нулък Бя Бях стигнал края на камино и почти края на земята. Фарат на края на света вече не беше унази далечна издаденост над океана. Беше тук, съвсем близо до мен. Исках да го прегърна. Одисей, не можеше да отида понататък. Аз бях стигнал целта си. Докато слънцето прегръщаше Испания, една друга светлина озари обърнатите към океана скали. Беше пламъкът на една от износените ми фланелки в съответствие с традицията, която изискваше достигналия до края на пътуването си пилигрим да изгори някоя от старите си дрехи. Жест, който символизираше прераждането и новия живот на «Освободения човек»,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 Слязох още понадолу, този път точно над водата. Скалите бяха хлъзгави и не исках да се озува във водата като втора бутилка. Да си признаем, подобен финал щеше ще да е повече от неприятен. Вълните се разбиваха в скалите с оглушителен шум. Проникваха в тях, сякаш за да огледат и на изкритите им цъпнатини, след което се оттегляха. Изчаках да дойде вълна, по-голяма от другите. Красива вълна, която да бележи края на историята.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 Уроците, които научих през годините на бродене, споменът от радушния прием, който получавах от всякакви народи, протегнатите изпълнени с дарове ръце, споделените усмивки посеха у мен с семето на надеждата и ми дадоха оптимизъм за бъдещето на човечеството. Истинският мир е вътре в самия човек, дълбоко в сърцето му, а не в някое от безбройните споразумения, подписвани под светлината на прожекторите по целия свят и погазвани само няколко седмици по-късно.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 Пътешествията ми няма да спра до тук. Моят добър приятел, пътят, вече ме зове към нови приключения и срещи. Ще продължавам да вдигам прах по пътищата, да съзерцавам звездите и да се усмихвам щастиво на живота като пътник по планетата Земя. Благодарности, пътешествието ми нямаше да е толкова бляскаво, ако пътят ми не беше усеян с многобройни срещи. Отворена врата, любезна дума, усмивка, подаден стол или чаша чай.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 Благодаря на българските ми приятели Жана, Радостин, Теодора и Мартин за прекрасния им прием, на Петя и туристическото дружество Българ Сливен, на учениците, които взеха участие в конкурса за рисунка под наслов Моля те, нарисувай ми мира, както и на техните преподаватели. Благодаря на приятелите ми Марианш за помощта и в Бейрут, Вероник за посещението и в Словения и за това, че Бута, Одисей,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 Спортен клуб, Ваканционно селище, асоциация, салон на книгата Идра. Документация при поискване. Благодарим предварително. Контакт, чакунсарук, от имейл, ком. Кристоф ЕПЕ, пътешественик, бродяга, акварелист, уол, майспес, ком, мардезин. Контакт, мардезин, от gmail.com Приложение, първи албум, Египет, първи стъпки в Синайската пустиня. При бедуините, Йордания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 с нострени уши и отворени обятия, готови да прегръщат. Покрай бреговете на Червено море, един месец път, тялото ми започва малко по малко да се адаптира към новата форма на пътуване и да се аклиматизира към пустинната обстановка. Изминавам по около 30 дневно, оставяйки по прашния път мирните си следи. Поход за мир, четвърти мехур, проверка на самоличността от йордански полицаи на входа на Вадирум. Йордания, Вадирум. Компанията на Върда – красива среща на чаша чай, която ще остане за в памета ми. Петра, на гости Луамча посрещане като във всеки сирийски дом. Та, спонтанно и радушно. Сирия, улична сцена в стария град Дамаск. Сирия, лек полах от Франция Сирене, което се смее, и старо, Рено 12, което скърца. Луксозни сардини, Ливан, Фалафел.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 Лявата дуан е обърната към небето, за да получи милостта на Аллах, а дясната е обърната към земята, за да разпространи милостта му на земята. Не само камионите сами врагове, а също и безбройните парченца с тъкло, посипани по шосето. Вятърът развиява турското знаме и повдига роклите на въртящите се фекста с дервиши. Турция, понякога спя до бензиностанции, приемат, ме като цар, а консумирам толкова малко. Едва едно литър без оловен бензин седмично. Троянският кон и легендата за Одисей. Пробвах всички марки бензиностанции. Петро са най-добри. Прекрасно посрещане. Почерпихаме с чай, нахранихаме, а понякога ми подаряваха дори бензин за котлна. Гърция, Минавам гръцката граница. Турският хляб е истински деликатес. Замръзналата ми палатка в Турция. България.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 Пирин планина, десетиме мехур осветява пътя ми. Планетърна рефлексология е в употреба на брудещия пътешественик. България, рано сутринта в Рилския манастир. Любимата ми светла бира, България е рай за диво кампинговане. Да намериш затревено място сред природата, за да опънеш палатката си, е като детска игра. Босна, ако напуснеш пътя, за да опънеш палатка, рискуваш да отскочиш 10 метра нагоре от босненския бът Вади отново оборудването ми за ремонт, лепенки, лепило, ренде, помпа. 15-то пукане на гума. С прекрасният прекрасния преподавател по изкуства. Сбогувам се след прекарана нощ на гарата. Сърбия, застава 750 ел е емблематичната сапунерка на Сърбия. Босна, за да накарам колите да ме заобикалят, съм принуден да екипирам Одисей с домашно изработен отдалечител.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 Покрай пътя в парка, Лонско поле, се издигат красиви дървени къщи. Срещи. Третият албум. Словения. Пристигане в столицата на Словения. В компанията на Славко, Барбара и синовете им, Вероника прави спагети. Одисей. Намира приятели в супермаркета. Италия. Добре дошли, за да избегна натовареното движение. Трябва да заобиколя тунелите и да премина през няколко поточета. Одисей. Намира нов приятел. Франция. Отново в родината. Част от семейството ми ме пресрещна в Алпите, а в Пиренеите дойдоха баща ми Жизел, Колет, Нели, Фернан, Клод, Серж и Франсуаз. Среща с Кристоф покрай Южния канал. С Маривон и Жорж. Испания. Лошо падане. Дръжката се счупи и трябваше да я закрепя с помощта на българския ми чадър. Одисей, по Пътища, охранявани от келтски могили. Срещи по Камино Франкес като милиони пилигрими преди мен и аз оставям към мъчето си в подножието на Железния кръст. Изгрев над Лакрус Делферо. Среща с отец Томас в легендарния му приют в Манярин. Фарът на края на света маркира края и на пътуването ми. Потопив краката си в водата и в бутилка в морето, съдържаща послание към човечеството за мир. Километр нулев. Стигнах брега на Атлантическия океан след 8000 км и едно година ходене.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 които извървява, за да стигне година по-късно до Сантяго де Компостела. От бреговете на Червено море до Атлантическия океан той преминава през 14 държави от Близкия изток и Европа, които прекосява със скорост от 5 м, час. Едно пътешествие, изпълнено с чувство за братство, отвъд културните и религиозни различия, в което е заложен оптимизма за един по-добър свят. ОО, чакунсарут, ком, Филип Жак, пътешествие! Под звездите, Превод Нели Соларова, редактор Елена Рагинска, коректор Марияна Пиронкова, консултант Инж. Стоян Пиронков. Френска. Първо издание. Ачпи 4 ити ме. ISBN 978954953513890. Вакунбик ком.